Raiteen pakki jälleen rapako takana pienen tauon jälkeen ja tota, pitää se meidänkin joskus lomia viettää. Miten just se sun meni? Tosi hyvin meni kyllä ja lomilta paluu varsinkin oli esittää onnistunut, kun tuo NHL-kausikin viho viimein pääsee taas. Kyllä, ei tarvitse mistään häpöhävo mistä enää puhua, ei tarvitse leikkiä millään vanhoilla tiedolla millä Nyt päästään asioita ja nyt päästään jääkiekkoon. Siellä lopetetaan tämmönen Isojen poikien hiekkalaatikollegia, vittu kiekko ja asiaa, sano minä. Näin sen pitää mennä, se on aivan tosiaan. Tosiaan kyllähän toli pelaajien kannalta niin huikea torjuntavoitto. Että NHL-vihoimeen omistaja, puolella alkoi tulemaan se hätää siellä. Koko, koko kausi oli alkoi lehman uhatuna, niin siitä tuli sitten se pakko, että nyt se on pakko saada se sopimus tehtyä ja että niistäkin omista, omista mukaan on pitää luopua. No se on, se, on ihan, se on ihan näin just, että se on sama mieltä tuossa, että se lopulta, lopulta se pelaajille kääntyy, se vaikka kaikki tiesi, että se menee 50-50, mutta mm. se, että tota NHL joutui tulemaan näissä se vastaan joutuu käsittääkseni, joutuu kunnioittamaan näitä sopimuksia, mikä on täysin oikein. Eli nyt tota, niin kun, hän haluaa mielestä sopivasti Nenille, että ei ne voi kävellä noitte ylitten ja se on täysin fakta, että jos tahtotila olisi ollut olemassa tuossa tietyn viikossa viime kesänä. Kyllä, aivan varmasti, jos se olisi ollut puolella puolelta sitä tahtoa siihen sopimukseen, mutta he halusivat yrittää niiltä pelaajilta saada rutistettua niitä oikeuksia pois, mutta siinä sitten kuitenkin epäonnistuen, onneksi näin. Se on, se on ihan oikein. Nyt on jännä nähdä, että kun on tämä 10 vuoden pahvi, niin tota, että, että. ilmeisen tyytyväisesti kumpikin on siinä, että 10 vuotta uskallettiin laittaa. Niin mun on vaan hyvä, että se rauhoittaa hommat pahaksi aikaa. Tota, Toivon mukaan tällä tiellä, tällä tiellä jatketaan. Nyt ollaan tämmöisen sovun tiellä ja ajatellaan vihdoinkin sitä, sitä kaiken tärkeintä, eli jääkiekkoa itsessään. Nimenomaan, nimenomaan. Mutta nyt kun tässä parissa ollaan, niin me tuli tällainen sikäli osuvan kohtaan että kaudet, päätös, kauden alkaen tämä alkaa, me just Jussi tässä, Jussi hyvä tekemään tässä ennakoitu, ennen kuin ensi viikon lauantaina tärätään, kiekko jäähän ensimmäisen kerran, <laughs> eli tota, tässä näin nyt 10. päivän, kohta 11. Päivän, päivän tammikuuta puolella, tässä Jussin kanssa taas radio yö myöhä, joka Turku Tornio välillä, mutta tota, no niin, eli nyt tänään käydään siis itäinen konferenssi perätään läpi Tehden, ensiksi, niin Divisiona divisiona divisioona. Tää oli mun ajatus ja sen kautta, että koska tota, ää, tällä kaudella, kun tätä niin divisiona pelien merkitys korostuu aika lailla. että sulla ei oo enää, et, et, et, et, et läntinen konferenssi ei, ei pääse itäisestä napsimaan helppoja pisteitä, koska se tii, kaikki tietää, että läntinen on periaatteessa vahvempi ollut vuosikaudet mm -hmm. ja tämmöstä, niin nyt sit on selkeästi, että sun pitää voittaa ne omat, Divisioonan raivolrit tulee olemaan kovia toivon mukaan ja loukkaantumisia tulee tapahtumaan aivan varmasti koska pelitahti on pirun tiivis ja moni ei ole pelannut peliäkään niin kyllä tästä tulee asetelmat tämmöisille tukkimotarinoille mun mielestä aika hyvin laitettu se ehkä vähän heijastuu täällä mun heitoissani. Joo, kyllä on vähän samantyyllisiä ideoita itselläkin näistä näistä välisistä välisistä kamppailuista että siellä Ehkä korostuu jopa, jopa nämä junioripelaajat, niin, tai niin sanotut juniorit, niin hekin saattavat nousta yllättävän suuren paras valhoon niin, tynkäkaudella. se on ollut sikäli hyvä pointti että, että siellä on kuitenkin semmoisia jätkiä, mitkä on aina valmiita ja on pelannut kovia pelejä kuitenkin tässä näin. Eli siis, tommos, niin kun, mä veikkaan, että tässä näin nähdään, että tästä siis tämä kauden alun merkitys tulee olemaan huikea. Kyllä. Mutta tota, ei mitään, mennään tuohon. Ehkä ennalta tietynlaisella kovimpaan divisiona, eli Atlantic Divisioonan. Atlantic tivarissahan pelaa New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, New Jersey Devils sekä New York Islanders. Tota noin, miten, mennäänkö me niinku paikka paikalta vai, vai heitetäänkö tässä kumpikin täältä, miten me viisikko ollaan laitettu? No, me voidaan, ihan minun mielestä voidaan jopa heittää ihan se viisikko, miten ollaan laitettu, mihin järjestykseen. Selvä. Tota, jos mä tästä ensiksi, niin mä voin perustella näistä, Joo. näistä myöhemmin. Heitetään ensiksi tuossa kortit pöytään niin sanotusti, niin mä lähden perspää edellä. Siellä viisi edelleen, New York Islanders. En mm -hmm. usko, että sieltä nousee. New Jersey Devils, on neljä. Sitten, tota no niin, itseni, itseni yllätin tällä valinnalla, mutta siellä kolme vastaan on Pittsburgh Penguins. Sekä mm. sitten, vastoin kaikkien muiden odotuksia, ja mä laitan Divisioonan kakkoseksi vastaan New York Rangersin, ja yllättäen kyllä niputan Philadelphia Flyersin puolesta. Oho, tämähän oli mielenkiintoinen, koska itse asiassa mie aika lailla samoilla linjoilla olen sinun kanssa. Mä olen myös Philadelphia Flyersin rankannut tämän Divisioonan ykköseksi, Rangersin kakkoseksi, <laughs> Pittsburghin kolmanneksi, mutta nelos-vitos niin mie uskon, Uskon jopa tämmöiseen pienoseen yllätysmomenttiin. Jaha, että... New Jersey Islandersin paikkaa Mä jopa vaihtanut, uskalliasti kylläkin. Jätä, jätät Martin Broderin johtavan Devilsin sijalla. viisi, aika kova valinta. Kyllä. Mutta tota, mitä nyt lähdetään perspää edellä, niin tuosta tota, noin Islandersissa, niin, niin mä tykkään siitä ehdottomasti, että siellä on tuommoinen nuori ja aika leveä hyökkäys lopulta edellyttää, että Ryan Strom löytää totano, niin paikka sieltä. Niin on no, niiden, että löytää paikka sieltä vihdoinkin. Ehkä niin kuin jopa vasta kolmoskentästä, mutta kuitenkin niin pääsee pelaamaan eri pelejä. Brad Boy Brad Boys, saa vähän niin kuin, päätä auki niin sanotusti. Sitten taas maalivahti ja puolustusosasto on kyllä aika, aika levällää. Onko Nabokov ykkösmaalivahti onko Di Pietro hengissä, jos vaat 15 peliä tällä kaudella. No okei, tällä kohdalla pistospeli ei olisi niin huono, kuin kivitaan olla, jopa kolmasosa. Mutta no, tota, kyllä. Sitten on pakistoni, niin, niin ottaako Griffin Reinhardt sitten jo paikkansa tosta. Tää, tää, mä jätin nyt sen, koska se tuntuu olevan niin vastaan sitä Islandersin tulemista. Tota, Lukomir V. ilmoitti, että hän aikoo jäädä bratislavaan. Pratislavaan. Kyllä. Mikä heikentävä puolustus entisestä. Et siellä on käytännössä Mark Strait ja Totana, niin pari ihan OK pakkia ja sitten pari ihan lupaavaa niin ei se, ei se mun vaan riitä. Mitä sulla tähän mennä? Kyllä se on tota, oletava oikeassa siinä. Kyllähän kyseessä on tosi, tosi nuori joukkue ja ollut jo pitkän aikaa siinä. hyökkäys on paperilla aivan äärimmäisen kovaa. Mutta mie uskon, koska Islanders, nämä... Juniori, varsinkin näitä junioripakkeja niin kuin Travis Hamounik ja kumppaneita, niin he on pelaanut nyt kuitenkin AHL Bridgeportissa ja minä ainakin heihin niin kuin uskoisin sillä lailla, että siellä on nyt paljon näitä AHL-pelaajia plus tietenkin Tavares on käynyt Sveitsissä piettämässä kuntaansa yllä paljonhan siinä on näitä kysymysmerkkejä, niin kuin Brad Boyes mitä, mitä Boyes pystyy saamaan aikaiseksi ja ehkä juurikin se suurin Kysymysmerkki siinä on se maalivahtiosasto. Ja kyllä se, se maalivahtiosaston kanssa minun mielestä Islandersi se kaatuu. Tai sitten se voi jopa yllättää. Se momentumi kuitenkin, tai se, se niin kuin, nyt on se paikka Islandersillä oikeasti yllättää. Nyt tynkäkaueella varsinkin. Nyt se vasta korostuukin mean. Ja tuohon Stroumiin, niin on nyt jännittävää nähdä miten harjoitusleirillä, siellä on Stroumilla hyvä paikka jopa se, jopa se kakkosentterin paikka, Itselleen saa unastaa. ni no jännityksellä odotetaan, että miten käy viipalalle. No siitä tason kauheesti heikki, Nyt, että niin kyllä on ihan, ihan mainiokan... On on, Eni Enin kaikkeen, niin joka joukkojen pohjalla pohdin tämmöstä, että jos ne, kun näitä treidejä tulee tapahtumaan, niin mitä, mitä osuutta pitäisi ennen kaikkea vahvistaa? Nyt ehkä tuolta hyökkäyksestä voisi jopa tuosta syvyydestä vähän luopua siihen, että saisi sais jo, johtavaa puolustajaa sinne tilalle. Kyllä. Tota, Tuo puolustus on mun mielestä se pahin, että kyllä Napokovin voi olla rokosalissa pystynyt ehkä, jopa kannattelemaan maankin. Sitten sieltä voi heittää näitä, mikä se, siellä oli tämä Tulane, tämä, uh, tämä maalivahtio ja sitten tota, no niin, Nilsoni. Tulane ja Nilsoni kyllä, näitä norjamiehiä. Joo, että niitä voi kanssa ja ajaa sisälle ja katso, sieltä löytäisi ehkä vielä vähän parempaa ratkaisua. Joku tämmöinen maali-tandem-ratkaisu täytyy olla, koska ainoastaan kukaan on semmonen Päällään seisoi ja ykkös vaati siellä, että, että, että ennen kaikkea ne tarvitsee sen paremman puolustus, niin mielestä silti se ykköspainopiste, pakista pitää kuntoa kuntoon. Mm. Kyllä se straitin lisäksi sen toisen semmosen, niin selvän ykkös johtavan pakiin sinne. Se on aivan totta että kyllä hyökkäyksessä sitä syvyyttä kuitenkin riittää. Siellä on tätä taitoa äärimmäisen paljon, mutta sitten myös löytyy sitä alempien kenttien kovuutta. Matt Marttini varsinkin edustaa sitä, hänhän on oikea Taklas-kone, voihan sanoa jopa näin. Aivan liikan kärkipäässä, päässä, oliko jopa voittaja Taklas-tilastossa viime kaudella, jossa nyt on aivan väärin muista. Tietenkin Jesse Joensuunnen suomalaisnäkökulmasta, kans mielenkiintoinen alempien kenttien jyrää varmasti hänki. Kyllä mä on Jesse tuonne omissa niin katterin sellaista nylosketjun Kyllä. En näe kuitenkaan korkeammalle. Erillyt, Eivät tietyt, miten, miten niiden raehterit ja kumppanit pelaa siinä yläpuolella, mutta tata, kuitenkin... No joo, sulla oli sitten meillä niin eroavaisu tässä atlantti Atlant oli se, että mulla on siis Islanders siellä, siellä, siellä viis, sulla siellä neljä. Mutta sitten Devils-käsittely, on Devils kuitenkin siellä viis. Miksi Devils floppaa näin pahasti, oltu Stanley Cup viime ketään? <tosan> me, me, olen tosiaan näin uskaljalla linjoilla ja miellähän ennustamaan Devilsin floppia, vaikka voin olla varmasti myös väärässäkin. Mutta... No siis on myös se Sulla on se kummallakin floppamassa tulee vähän rankivaa. <tosan> Mulla on vähän rankin <tosan> vaivaa floppamassa. Ilja kova tietenkin, sehän nyt on selvää, että siinä on se Devilsin ykkösmies ja kova kyllä on pelikuntoonsa piettänyt äärimmäisen hyvin kyllä yllä. Mutta onko, onko se pitänyt vähän liiankin hyvin kuin huusun? On nyt, nyt oikeesti pyörii melkoinen mylly, että se jää Pietariin, niin sitten, sitten se on parsinkusessa. Niin, se on se epävarmuustekijä siinä tällä hetkellä. Siellä on kai Pietarissa lyönyt aika isot rahakki sinne pöytään, että Ilja jäisi sinne. Mutta no, kyllä mie... Mut lähdetään siitä, että hän tulee kuitenkin takaisin. Lähdetään siitä kuitenkin liikkeelle. Ja... Mie kuitenkin tätä, mie uskon siksi siihen just Islandersin, koska... Ne juniorit, mitä siellä paljon kohostuu niistä nuorista pelaajista ja he on vain paremmin saaneet sitä pelikuntoa pietettyä ylläköön. Tevisillä tason on verrattain niin kovinkin vanha joukkue. en nyt tarvi mainita että maalivahti kaksikko Bröder Hedmeriä, näitä vanhoja jermuja. Muistutan ja... mua, että me tehdään jakso oikeesti siltä, että miltä Devisin tulevaisuus näyttää tässä näin kauden mittaan, koska siis toi maaliva, että siltä on kumpikin melkein nelikymppisen, herran kestä. On jo, ehdottomasti Devils toinen mikä on kans mielenkiintoinen, Red Wixin tulevaisuus, se on kans asia joka on nyt vähän tapetella tietenkin. Joo, sit, siitä puhuttiin vähän aikaisemminkin, mutta sitä täytyy kans, kans tutkia. Varsinkin varsin mielenkiintoinen, että Red Wixin kausi lähtee menemään, nyt kun se puolustus on mitä on. Mut mennään siihen ensi viikolla tarkemmin, nyt kysytään, kysytään idässä. Joo, eli mulla vain yksinkertaisesti mie. Uskon näin että nyt tämmönen erittäin kokenut, osasto vähän nyt ei niinkään pelannut tällä alkukaudesta osasto tulee nyt häviämään tämmöiselle nuorelle, nuore kuulle ja kuitenkin miehille, jotka on tai on no sanottu pojille, jotka on nyt paljon pelannut alkukaudesta kovaa tasosta AHL:ää, muita liikoja. Niin, niin näen, että Islander's painaa Red Wing äh, Devilsistä se, se on siis paljon, paljon mahdollista, kyllä mäkin tuon asian kanssa ihan reilusti, että vähän, että miten mä on Devilsin laitan. Mutta se, se, se oli selkeästi meille kummankin kumman päivä sillä tuo kolmikko, mikä menee tuossa kärjessä, ja ne, se on näille paha, Et mä oon Sitten, että ne on tässä divisioonassa ehdottomasti. Mutta kuitenkin Devilsilläkin niin on siellä plussaa kuitenkin, niin katsota top 4 Pakistanissa niin se ei ole kauhean huonoa, Et kuitenkin, että se on ehkä vähän Ylihintainen se on ehkä, mutta tämä on aika teema tulee olemaan, tämä ylihintainen pakittumus. Kuitenkin, ehkä mä en arvosta puolustajista tarpeeksi tiedä, mutta kuitenkin uh, Anton Volschenkov ei ehkä ole hintansa väärti, ei, ei edes Turussa hienosti joskus aikanaan pelannut Henrik Tallinderkaan. Uh, Zidlitski ja Larsson, hyviä keikollisia puolustajia. Toi Top 4 on hyvä ja sitten Salvador Green. Siinä mä listasin, että on varmaan ne kanssa sinne Top 6, kun sellainen Top 4. Joo. Se näyttää aika hyvää. Tästä on kuitenkin tämä tämmöinen duunarikulttuuri, mikä kantaa ne viime, kes viime kesäänkin aika pirun pitkälle, niin, niin sekin, se on siellä kuitenkin taustalla. niin on, on se on se aika omanlaisessa kulttuuri vielä hailassa mun mielestä. On joo, ja varmasti Scott Stevens tuopi valmennuksessa varmasti myös paljon näitä asioita näitä asioita kyllä esiin. Ja varsinkin niin kun Morello on, on gm niin se, se kulttuurista, kulttuuri sitä mihinkään katoa, mutta... Sitten taas että toi miinuspuolta, kun katsotaan, niin toi hyökkäyksen leveys vähän, että siellä on aika paljon niin Kovaltsukiin, Eliaksen, Seisakin, Sukuksen, Henrikken, Clarksonin ja herrojen, näiden herrojen harteilla, mitkä Matohot on tuo kuutoseen laittanut. Ja sitten niin se herättää kysymyksen, mitä jos Ilja jää Pietariin. Ja sitten niin kuin vähän, vähän patosempi kysymys, että mitäs toi secondary scoringi. Niin Mä jopa näkisin niin, että ehkä jos sanotaan sellaisen trade-maiksia, niin sieltä joku pakki voisi olla liikutettavissa tai hieman leveiltä lisää. Niin, tässä voisi jopa ajatella Devils ja Islanders kauppaa, mutta se nyt varmaan todennäköisesti ei <sustire> tule toteutumaan kilpailijoita kuin <sis> mä, mä veikä, Se on aika hauskaa kyllä, että et, täytyykin katsoa, että et, nähdä tällä kohdalla kaudella sitä sisäisiä kauppoja. <sus> <sus> <sus> sì, joo, ei varmasti tulla näkemään Mutta tosiaan, niin kuin, Islandersi kaipaa leveyttä sinne pakiston. niin aivan olet kyllä oikeassa, olen täysin samaa mieltä, että Devil startee, varsinkin nytkö pärisee, lähti pois. Kuitenkin äärimmäisen tärkeä palainen oli. Se on todella raaka menetys sille joukkueelle. Aivan äärettömän raaka kyllä, että siihen on vaikea paikkaajaa löytää. Kyllä kummallakin meillä Division on siellä kolme löytyy. Pittsburgh Penguins jota jossain pohdataan jopa pytynnostajaksi. Mä en ihan ehkä niin pitkään usko, mutta siinä on selvät syyt. Miksi sulla penguins on siellä kolme? No, penguinssi, me taas tuon ehkä vähän, vähän tulee itelläkin jo vähän niin toistonakin näitä asioita, mutta jälleen se pelaamattomuus Evgenimalkin. Tietenkin, ei voi puhua hänestä, kun KHL-sä kaveri se pitkän aikaa. Mutta Mie, jotenki, ei jotenkin ei vain Pittsburghin ole nyt sillä lailla usko, että nämä kaksi joukkuetta, mitkä rankkasin nyt heään edelleen, niin siinä niinku tulee tämmöinen vahvistuminen, sitä semmoinen nuoruus myöskin. Ne asiat tulee niinku itellä päällimmäisenä mieleen ja no, Pittsburgh on tietenkin, onhan se kestomenestyjä joukkue ei, eihän sitä pääse eikä ympäri, mutta tota... Tämä on, tämä on hyvin vaikeata sanoa ja varmasti Pittsburghia ja Philadelphia välillä varmasti tullaan näkemään kyllä hyvinkin, varmasti kuumia kamppailuita. No toivon sitä suorastaan, Se on tämä liikan suola yksi sitä parhaita rivalreita kyllä ehdottomasti, mutta mehottomasti. kyllä niin mä kans näen tätä niin kuin ongelmaa jos niin, niin, mutta siitä on tietysti hyviä puolia, niin tavallaan ajatellaan tämä sentterisyvyys on aika hyvä, että on aika hyvä Kärkikaksi, tai siis aika hyvä, sulla on loistava kärkikaksikko ja sitten on aika hyvä totanani, alakenttien kaksikko, kun Sutter tuli vaihdossa Sitten kaupassa Sitten maalivahti nyt lepettä, että jos ei ehkä lähtö tartukaan, niin sitten on pyytämässä kyttäämässä kakkosena eli sulla on niinku parhaimmillaan kaksi huippumaalivahtia, niin se tietenkin tuo aikamoista varmuutta sinne taakse Ja sitten on James Neal, Evgeni Malkin tandemi, joka tulee olemaan varmastikin aika Aikamoista tikissä. että Malkin kantaa tuota porukkaa varmasti heti alusta. Mutta Pakistossa toi Paul-Martinin oli suorittaminen on aika paha asia. Siellä on Brooks Orbi kristätään, tietyssä määrin Matt Niskanen, joka kantaa aikamoista vastuuta. Kyllä, Paul-Martinin tarvitsisi nousta kyllä sille vanhalle tasolleensa. Kyllä. Ja sitten ehdottomasti siis, tämä asia ei vaan mahdu mun jakeluun. Kun meillä on vielä, okei, nyt on tietty tämä mikä oli, niin mutta kuitenkin niin, katsotaan tuota Pittsburghin joukkoa, että mun siitä, siitä asti, kun nämä herrat on siihen yhteen saatu, niin nyt varsinkin korostaa, kun Neil ja Malkkin löysi toisensa. Niin missä, on, missä on sitten Crosby oma James Neal? Niin. Siinä on toki Chris Koenitz ja Pascal jopa... Dubuis ja tämmösiä laitahyökkääjiä, niin ja siitä puuttuu se Neil. Niin. Ja... Nyt varmaan niin ajatellaan tuossa, että missä, missä huippujoukueessa... Nyt niin top 6 otetaan, niin okei, siellä on moni, kaikille keltä paitsi varmasti niin Malkin ja Crosby. Mutta kuinka monen, monen joukko top 6 mahtuu Pascal Dubuis tai esimerkiksi Tyler Kennedy, joka sinä varmaan Tyrkylän kanssa oikeeseen laitaa? Kunnitsihan kun on semmoinen kakkoskenttä joo. Kyllä. No. Mutta sitten tosiaan, miten se oikea, oikea laita osa on Pittsburghilää ei mitenkään kyllä hyvillä kantimilla, minun mielestäni. Ei siinä ole ihan oikeassa, tota, että siinä on tietysti, että kai tuossa vähän vaihtuvuuttakin on ne tiettyyt joku Mask Cook pystyy varmaan tunttaamaan ylemmässäkin ketjuiset olleen, mutta kieltämättä niin se on aika tasapaksuus sitten niin näiden kahden eron jälkeen, niin tää herättää kysymyksen vähän sama kuin Tebilsillä, että missä on se secondary scoring niin siellä niin alemmilta ketjiltä, ei siellä kaita niin ratkaisen potentiaalia mun mielestä ole, ja sitten Tämä kysymys, mikä on pakko kysyä, että onko nyt varsinkin, kun palkkakartta pieni, niin onko markkinkissa ja Krosby'ssa aivan liikaa rahaa kiinni? Niin, eikö kummassakin ole melkein 9 miljoonaa kuitenkin kiinni? Krospilla on kaksi kummaa, vähän niin kuin numerosta otettuna, niin 8,7 miljoonaa. <laughs> Joo, no niin. Aivan siis kummassakin on aivan äärettömän paljon rahaa kiinni. Ja se on jotenkin, mulla ei, mulla ei tuo Pittsburghin rosteri, niin ei se, ei se säväytä sillä lailla. Tietenkin on nämä muutamat helmet sieltä, jotka on aivan niin selkeetä. Mutta että se, se justiisa, että mistä löytyy ne sitten, jos näillä tähtipelajilla on huono päivä, niin mistä sitten löytyy ne ratkaisiin? Niin sitten pitää, jos se kysymys pitää, mä en tavallaan halunnut esittää ihan koko lajinkin kannalta, mutta pakkos on kysyä. Mitä jos Crosby-oireet jatkuu? Mitä jos saa yhden kiskun päähän, sitten se, se uraa vaikka siinä? Okei, okay, sitten sit tulee rahaa käyttöön, mutta sitten sulla on koko joukkueen niin jo ostaja ja tittelinrulla siitu on taas pois. Niin. Niin. niin. Tää on tää on niinku mä ymmärrän tää logiikka mitä joukko on rakennettu mutta toista niinku en tiiä. nyt on janna nähäste mitä mitä mitä tätä öö Nick's Penguin Game vaan nimi pakenee monta se Reshiro. Onko se? Reshiro. Joo justa Nick's Penguin. Joo se se. Jostain nimi on nyt niin perusteet tässä menee, menee sekaisin jo itselläkin. Mutta tota, kuitenkin, niin sitten siis katsoa noita niin kyllä se topmedia oli siinä on ihan selkeä. Ja ehkä pakkitaa parikin, etenkin jos Paul Martinen ala tai tämä ala pelaamaan. Kyllä, ei sitä kyllä kannata alkaa ylihintaa maksaa, mutta siinä vaiheessa pitää pakistoa. Tai sitten, alkaa katsoa noihin nuoriin päin, että löytyisikö sieltä jotakin hyvää lupausta. No mut tossa tullaan siihen mitä sanoitkin, että Pittsburgh on vähän kesto menestyjää ollut, niin, niin, mm -hmm. niin siellä kyllä ihan kauhean syvä oo se syvää taskut tiedä, Ei ole kyllä, aivan totta. Siellä tulee, siellä on niinku nämä pulio ja määttä, nämä pakit sitten kun tämä on tulossa. Mm -hmm. niin, mut sieltäs taas niinku sitä, pro, prospekteja, niin siinä on pari prospekteja, jos sä niinku nyt voittaa, niin sä pystyt niitä lyömään lihoiksi avistamaan joukkoja nyt hetikin, niin on siellä niinku ihan liikkumavaraa. mutta tota, tai jotenkin mä en vaan näe, on aika konservatiivinen, että liikkeet kanssa ollut. On joo, on varovainen kyllä niissä. Okei, okay. sitten kun kumpikin tähän miinaan näköjään astutaan, että me ei luuteta niin mikä takia mm. säätysko sää, reisössi voittaa vaikka No, mie nyt siinä Filadelfiassakin, niin mie uskon näiden, näiden nuorten, nuorten miesten varsinkin, varsinkin nousevaan, nousevaan siellä nyt ratkaisijan rooleihinkin niitten tähtipelaajien, tähtipelaajien takaa tai silloin kun tähtipelaat ei onnistu But onhan totta, että kyllähän Rangers rosteria kattoo niin onhan se vaan järkyttävän näköinen. ei niinkö, eihän sinä voi muuta sanoa mutta minä uskon, että Philadelphia vie tuon on voiton ihan pelkästään sillä, että siellä on Helgatin monta kaveria, joka ahl tahkon ja tahkonut vielä tosi hyvin. Että huippupisteellä Jean Couturierit, Brayden Shenit, Matt Riidi pelasi Altsvenskan ja aivan siis nuoria jätkeä, joka tulee ottamaan seuraavan askeleen nyt, minun näkemyksen mukaan. Selvä. Mutta tuota, rangersissa niin, niin kyllä tuota, tuota kuka, on ihan selkeitä, selkeitä niin kuin liikan huippujuttuja jopa, että on lundqist maalissa. Pakistan top kolmonen niin kestää kylävertalon, Delsotto, Stahl, Girardi sit tota mm -hmm. niin siitä löytyy sykyyttäkin vielä, McDonaghien, Strohmania ja Pickle ja siitä me sitten laitahyökkäistä, mutta tottelon niin on Rick Nash sit sillä on Kälähäni ja Grideria ja kaporikkia siihen vielä, niin on aika pirun kova. ja tottakai Rick Nash, niin mihin on tommosen jo aika pitkällä viime, viime kaudella menneeseen porukkaan, niin aika monen lisäys. Se vaan, että menikö tässä vähän, että mitä mietisinä siinä paketissa, mikä meni, niin sehän oli tietyllä lailla ryöstö, mutta sitten taas menikö siinä, niin kun, siinä meni aika paljon sitä hyvää syvyyttä? Siinä meni kuitenkin Dubinski sekä Ani Niin, aivan totta, että siinä meni, Dupinski oli kuitenkin omasta mielestä, vaikka olikin viime kausi vähän heikompi, mitä aikaisemmin, niin on kuitenkin tuosta syvyyttä ja joku itse varmaan oman näkemykseen mukaan, kun Brian Boyle on nyt siinä kolmossentterinä, Jeff Halpern ehkä nelossentterinä, kumpikin on, ei, ei ole dubiskintasoisia todellakaan. Kumpikin ei, on. Että toi on toi hyvä, voitin tuo sentteriosasta, mä tässä katoin, että niin hyvä, kun Derek Stepan onkin pelaanut, mutta onko se kuitenkaan kakkossentteriksi tohon porukkaan, että tietty ehkä sitten jos riippuu miten on no ketjut, ketjut rakentaa, niin sillä saa kuitenkin tos no on vaikka, yli Krader ja Kaporikki sen laidoilla paikka niin onhan se hyvä paikka tietysti tulla sisälle et... on tietenkin Crider on kuitenkin siinä mielessä hän kyllä tykkää laitaakin pelaata että siinä kanssa monikäyttöinen pelaaja ja huippuprospekti tietenkin että on viime siinä pudotuspeleissäkin näytti osaamistansa todella kovassa paikassa nuori mies ja kyllä todella hyvin pelaasi. No, hänelle tehtiin näköjään myös tilaa samalla, kun tämä Rick Nash-treidi siinä häneltä kilpailijoita pois, mutta tota, jos kauppamahdollisuuksia katsoo, niin ehkä tuolta pakistosta voisi yhden, yhtä kavereen irrottaa ehkä toista vaikka jos ajatellaan, että Stefania niin halutaan kuitenkin pitää, niin, niin ehkä makuasia, mitä se liikuttelee, mutta... Niin on, ainakin tuo, tietenkin tuo top-3 pakki tuosta, niin tai top kolme pakit, ne ei varmasti ole myytään mutta just niin kuin sanoin, niin kyllä sitä syvyyttä löytyy, ja vaan kyllä löytyy tuosta pakistoon, top sen jälkeen. Kyllä vain. No mutta näistä nyt mennään sitä nyt viholle niin mun täytyy sanoa tässä kohtaa, että, että yksi, tämän, yksi mun suuri peruste tämän, tämän takia on mun jonkinnäköinen järkiheittoluotto Ilja Briskalovin, Uh, kaveri on kuitenkin mun mielestä onnistunut aikaisemmin. Sitä, nyt, sitä, nyt mitataan sen et miehenä, että onko se vaan kivaasti HBO-le, hyppääkö tuleva äh, kosmonautti vai mikäli niin, vai onko hän oikeasti se maalivahti, millaisena mä oon takana pitänyt. Et, et, hänestä sanotaan, että hän oli niinku enemmän systeemin tuote. Niissä paikoissa, missä jo on pärjännyt, niin on ollut niitä varma systeemi. Se voi olla osa totuuskin, mutta sitten taas et, Mun mielestä, niin mitä Bryskalovia on nähnyt, niin viime kausi oli hirvittävä, kyllä. Ei se ole harveti alle tasossa, mutta mä väitän, että sieltä löytyy, löytyy se ykkösmaili, johonkin tämä lopulta. Ja se on sille pohjaan tämän. Aivan varmasti. Kyllä Brytskalviin nyt, nyt se on se paikka oikeasti, minun se pitää näyttää. Ja... Sano, että monesti on tullut niitä argumentteja, että no pärjää pärjäsi Fiiniksissä, kun Fiiniksi pellaa kiekkoa, Filadrofi ja hyökkäysvoittosta kiekkoa. Mutta kyllä mulla kans Brütskalovin sillä lailla luottoa löytyy, että kyllä hänen nyt pitää nousta sille tasollensa ja näyttää, että hän on nhl ykkös maalivahti. Maalivahti osasto sitten tietenkin Iljan takana sitten, nyt Bob Rowski lähti Columbus Blue Jacketsiin, niin Michael Laketon siinä, Kanto silloin kyllä Mootsheerin kanssa hienosti Philadelphia Stanley Cup finaaleihinkin pääsi, mutta on, on tietenkin hyvin suurikin kysymysmerkki siinä Leikto siinä Brytskalouvin takana. Se on totta ja yksi jännä puhu, mikä nyt on pyörinyt, että siis Roberto Luongohan siirretään monen eri paikkaan, niin siinä on kolme paikkaa, mikä on mainittu, Florida, Toronto sekä Philadelphia Flyers on kuulemma myös. ne perään, mikä... Tarkoittaa että Priskalovin juutus maisemaan, mutta no, niin sitten oli miten oli. On se luoma tai Priskalov, niin, niin on niillä kummallakin todisteltavaa. Niin, niin, on tietenkin. Mä luotan tähän, että todisteltavaa on niin paljon, niin nyt on sanonut levätä vähän pitempään, että niin kun on se huolet ja murheet on alas alaspotkulla tai millä liian millä ja sitten päästään taas sinne, nimenomaan sinne asian ytimeen. Kyllä, ja puolustuspäässähän... Tietenkin Prongerin poissaolo. ja ne vaivat kaikki, kyllähän ne vähän painaa tuota pakistoa, mutta kuitenkin... Mutta on se mainittaa parempi? On, on se kuitenkin mainettansa parempi, koska kyllähän Timosen Kimmo, meidän, meidän poika, niin tulee olemaan se Filadelfian johtava pakki, ainakin oma, omasta näkemyksestäni. Coburn Mesaros, nyt uusi hankinta Luke Shen, Siinä on Grossmannia, Gervaisia, Liljaa, ja sitten vielä näitä nuoria miehiä, niin Erik Gustafsson, Marc-Andre Bourdon, joka on myöskin peluutettu. Siinä on paljon leveyttä tuossa puolustuksessa. Nimenomaan tähän määkin. mä en ymmärrä, et... mä en oikeastaan nyt, kun tätä katsoo, tätä nimilistaa tässä, niin mä en oikein ymmärrä, että miksi, miksi sydäpöppi oli niin välttämättä Shea Weberin perässä. Se oli valmis maksamaan ihan järjettömän kalliin hinna siitä. Niin. No, tietyllä, siis okei, en mä sano, että Babersen arvonen olisi, se, että koet, et, et, ei niillä huonoja miehiä omasta kantakaan ole. pronger Bronger näkyy tietysti joukkoisessa, joukkoisessa puuttuu. Mm -hmm. Niin, semmos... onko, onko siinä joku semmosen ykköspakiin tarve, niin että kun Pronger on poissa, niin oli pakko saa se Weberi tai yrittää saa sitä? Että... Niin, niin. Ei, kyllä minun mielestä Timonen kyllä sen paikan ihan hyvin täyttää kyllä. Eikä hän ole yksin? Siis se on kesk... ei, ei tässä kukaan yksin kantamaan. Niin se, tota, no, niin, mutta kysymysmerkejä tietysti niin on, on se kädet, että sä tuosta hyökkäyksestä se on aika pahva ja se on aika pirun leveäkin vielä. Sentteri-kalusto on aika pirun Muistava, että paras centeri, on paras sentteri, jos on tämä ainakin, ainakin sen paras. Jos ajatellaan, niin jos ne kaikki onnistuu, niin se on Giroud, Shen, Kuturie, Talbot, ja sulla kun on vielä Briehkin heittää senterissä, jos se epäonnistuu. Kyllä, ja siinä on, siinä on äärimmäisen paljon leveitä tosiaan. Shiru tietenkin itse oikein on sentteri. Uskon, uskon, että Hartnell Giroud Voracek tulee muodostamaan ykköskentää Philadelphia. Aivan, aivan täysin samaa mä ja sitten... Jennin mä tohon kakkoseksi ja Prieri siihen kaveriksi. Ja sitten no, Simmons vedotenkko, kummaa siihen laittaa, niin. Kyllä varmas, varmasti Simmons on kuitenkin ei se on mulla. ja Sitten no, tietenkin just nämä nuoret miehen, Reedim, Reedim Mattia ja Sean Couturier. Ja just näitä nuoria kaverita, jotka on hienosti onnistunut ja varmasti tulevat eteenpäin menemään. Ja Maxim Talbottia on aivan uikea sentteri omasta mielestä. ei mielestäni. Se on neloskentäsentteriä ja äärettömän arvokas joukkueelle ja sitten siinä voi heittää laidolle tulee kovuutta. Siellä on Jody Shelley ja mitä se on ja mitä näitä siellä nyt on heittää käsin, niin siellä on, se on kova, kova porukka kautta linjon ja kirjaa meillisesti kovaa neloskentaa. <lacht> mutta, mutta jos jotain kauppaa ajatellaan, niin tota, kyllä mä lähtisin ehkä, että jos joku tuohon hankittaisi. Niin ehkä semmoinen niin mesauros ta pakki voisi olla hakuudessa vielä. No, joo, Mesaros ei ole niin, niin kauheasti kyllä säväyttänyt tuossa puolustuksessa. Että siihen jonku, jonkun semmoisen kaverin tarttis. Ubinahan on pelasi viime kaudella Filadelfiassa. Nyt hän on vapaa-agentti kuitenkin mm. tällä hetkellä. No, se on varmaan sitten ihan, ihan niin laskelmoitu ratkaisu. Varmasti joo, kuitenkin vähän on semmoinen hiipuva tähti ollut jo pitkän aikaakin, mutta että... Joo, ehkä puolustajaa. Se on ehdottomasti kyllä se ensimmäinen. Mutta tällä mennään Atlantic Divisiona. Atlantic Division löyti tämmösen järjestyksen ja mennään suoraan tosta hetkinen sitten North East Divisioonaan. Täällähän joukkueita on siis, jos katsotaan... Viime kerran loppusaldoa niin meni tämmössä järjestyksessä kuin Boston Bruins, Ottava Senators, Buffalo Sabres, Toronto Maple Leafs ja Montreal Canadiens. Ja tota, lyödään jälleen kortit pöytää, Pedä tällä kertaa ensiksi ihan kumpi päivä haluat. Joo, mie voisin tota, ihan tota sitä ykkösestä lähteä. Mie uskoisin, että järjestys tulee olemaan ottava divisionan voi ja Boston Bruins hyvänä kakkosena, Buffalo Sabres kolmantena, viidentenä, tai neljäntenä siinä, niin kyllä me uskon Montreal Canadiensiin, ja Toronto jäi tässä sitten Divisioonan pohjimmaiseksi. no nyt menee nyt kyllä, nyt, nyt tulee sitä kuuluisaa hajontaa. Meina on... no niin, hienoa! Meina on Silvenosen pojalla ykkösenä löytyy Tää on niitä jokerikortteja, mistä ennen kuin Buffalo Sabres. Joo. Boston Bruins seuraa. Maple Leafs kolmantena, ottava neljäntenä. Ja kyllä mä jätän kanadiensin pohjimmaiseksi niin kipeältä kuin se tuntuukin. Ymmärrän. Joo. Mutta No mistä sä lähdetään liikkeelle? No lähdetään tota noin Mennään... Mennään tästä niin tota, kuitenkin niin perspää edellä. Eli sulla viihentänä on Toronto Maple Leafs. Miksi näin? No vaikka Toronto, tietenkin viime kausihan alkoi Torontolaan huikeasti. Ja minä sitä pitkän aikaan minä että Torontolakin on nyt ehkä semmoinen näytön paikka. Oikeastikin, että nyt olisi se hyvä mahdollisuus, Van Riemstockkin on semmoinen hyvä... Hyvää vahvistus tuonne laituriosastolle, vai tuleeko sitten sentterinä pellaamaan? sekin on hyvin mielenkiintoista nähdä, minkälaiset siinä tulee. Mutta kyllä minä siihen maalivahtiosastokysymysmerkki, se on minun mielestä vain niin suuri kysymysmerkki, että se puolustus ei minua, puolustusosasto ei minua hetkauta niin kovasti. Minä uskon Montrealin olevan semmoinen tasaisempi joukkue kuin Toronto että Montreal ei ole toki mikään maalintekijäjoukkue, mutta ei se hirveästi kuitenkaan maaleja päästäkään. Vietä vaan Montrealia yksinkertaisesti parempana pakettina kuin Torontoa. Ja uskon, että Montreal tulee tasaisemmin pelaamaan, pääsee neljänneksi ja Toronto sitten ailahtelee siinä ja jää pahnan pohjimmaisiksi. Selvä. Mä otan tosta kiinni sen verran, että mä perustelen. että Montreal on mulla viimeisenä niin kun... Se kertoo mun mielestä aika paljon, että mun oli todella hankalaa löytää mitään hyvää tuosta joukkueesta. Joo. No. Niin, niin sen mä keksin, että plussapuolille, että ehjänä ollessaan, niin johtavat pelaajat on aika hyviä kuitenkin. Hyökkäyksestä löytyy, löytyy ihan hyvää, ihan OK top 6, jota voisi vähän parataakin. Sitten Gary Price, parhaimmillaan on maalivahti, mutta siellä täytyy ottaa se, se Montrealin Messiaan rooli, mihin sitä käsillä pedataan. Mutta on tossa siis miinusta, kun katsoo hyökkäyksestä, niin pyökkäyksessä niin, niin on vähän tommosia... Ei silloin ole semmosia takuvarmoja skoraajia ihan kauhean montaa, mitä, mitä oli, että johtaa ihan se on ok pyökkäjiä. Mm -hmm. niin, ne on niinku tommosia, että tuo kakkoskenttä, mitä mä tuossa aamottan, niin se on syvän joukkueen kolmoskenttä. Ykköskenttä on syvän kakkoskenttä. Niin, niin sitten, mikä varmasti on ihan karmeita sopimuksia, jotka sitoo käsiä GM:ltä Puolustus on ylihintas ja siinä, miten Markovi pelaa, jos pelaa ollenkaan, niin se on, se mm, se on ihan, li li ihan liikaa Tomas Caberille oli ihan järkyttävä hankinta. Sitten Scott Gomezin sopimuksesta, et ettei kenenkään varmaan mainitakaan ja ne kaiken karvanen vähän sekasorto sen ympärillä. Niin, niin kyllä mä uskon, että nyt Les Havitans näkee jälleen Laihobooden ja tappelee kärkivarauksista. Minä itse uskon, että jopa tuolla Galchenyukilla, tällä Montrealin prospektilla, niin hällä on ehkä jopa harjoitusleirillä hyvä paikka itsensä lyödä hyökkäyksen läpi. Se on aivan hyvinkin mahdollista. Niin mä en muista, missä se poikana tällä hetkenä pelaa ohl pelaaja. ennen noita juniori MM-kisoja, niin hän oli OHL-maalipörssissä, oli tota tasoissa johdossa, sillä 27 mm. maalia 33 peliin. Tässä on ehkä muuttavasti pientä pelisilmää voisi käyttää. Ja nyt niin kuin tähän joukkueseen että albumesta niin kuin se joukko, mikä kaipaa tuota, rebuildia, jos joku niin nyt mm. se, tehdä se liike, mitä Brian purkei koskaan tänne Torontossa eikä ehtinyt tekemään, siis kenkää tässä niin tällä viikolla. Niin, niin nyt se oikeasti niin kuin siellä Pörsövin kävelee, koppii, heittää granaati sinne ja katotaan, ketkä jää henkiin. Loput lopu, lopu pistetään kalpaa lihoiksi. Hyvin radikaaleja toimenpiteitä, mutta kyllä sitä Montrealin joukkue kaipaisi ehdottomasti. Ja... Siellä on kuitenkin niinku kalsinytkiä tällaisia tulossa sieltä pipelineista, jonka ympärille se sit rakentaa sitä, niin siihen niinku näitä, se mutta muuttanut nyt tarvitsisi tehdä. Kyllä, ja kyllä me uskon, että varsinkin just Toronto ja Montrealin kanssa, niin tullaan näkemään kyllä oikeinkin maittavia kaksin kamppailulta kyllä nyt tällä tynkäkaudella. No toivotaan näin. Mm. Tota noin, sulla oli siis Torotto siellä neljä ja sitä tuossa puhuttiinkin jo mulla siellä neljän ottavaa senatalous, johon mä en luo tästä paskan vertaa. Et siellä on mm. niin plussapuoli ja mä löysin eri Carlsonin ja ykkösketjun. Tota, mä odotan jännityksellä tuossa hetken päästä, kun sä sitten kun puhutaan Divisiolla ykkösen paikasta, niin sä pääsit luistelmaan, <laughs> että miksi helvetissä näin. <laughs> tota, Maalivahdeista niin en mä tiedä luotanko mä ihan niihinkään pakiston syvyys, siihen mä en luota oikein laisinkaan. ja hyökkäys jälkeen, niin näyttää todella todella, todella ohvulta. Että siellä on niin kun, paljon trading paikkoja, olis se että mitä ne haluaa, mistä ne haluaa luopua, niin se on toinen kysymys. all Alright, eli tota, sulla on nyt... On se, niin, tota, mikä sulla oli kolmantena siellä? Mä... Mulla oli kolmantena Buffalo Sabres. Noniin, paapa pa pa pa se Buffalo tähän väliin, että mä pitkään. Joo, eli Buffalo Sabres, viime kausihan ei tosiaan Buffalon puilta menny no. Oikeastaan millään tavalla. Tietenkin siellähän on maalivahtiosasto Ryan Milleri, Jonas Ehnruthi on aivan, aivan ok. Pelaanut kun on päässyt sinne näytön paikkoihin, mutta... Se on ehkä vielä kuitenkin hieman liikaa tuossa Millerin takana tuo maalivahtiosasto, puolustusosasto, Tyler Myers, tietenkin aivan supertähti nyt sillä puolustuksessa, Christian Ehrhoff, todella loistavia, hyökkääviä, hyökkäyspässäkin todella hyviä puolustajia. Onko sitten niinku top 4 pakiston jälkeen, onko Myers, Regier, Erhoff, ja Leopold Segera. Niin mitä sitten niiden takana on, niin se, se on taas asia erikseen. Hyökkäyksestä, niin tietenkin Thomas Vanek, Jason Pominville tulee olemaan näitä ratkaisia pelaajia. Heillä Tyler Ennis, Nathan Gerby. Mutta tu hyökkäys ei vaan minua silti niin, niin vakuuta Buffalollakaan. Ja varsinkin Ville Leinolla tulee olemaan todellinen paikka kyllä nyt enää. Se oli aivan hirveä se viime kausi, sitä voi muuta sanoa. Tätä voi olla jopa tässä Buffalonkin hyökkäyksessä, että hänkin top-prospekti Michael Grigorenko voi saa sen näytön paikkansakin, jos onnistuu harjoitusleirillä. No, sitä joudutin jäädä odottelemaan. Mun kolmosena on siis Toronto Maple Leafs. Ja mä jotenkin sanoisin niin, että se mikä mulla Leafsin tohon kolmanneksi kuitenkin nosti, niin on että tuo aika lupau lupauksia herättävä tasainen kuitenkin lopulta. Mun niinku, muista mahtuu kolmen kertaa semmoista ihan kelpo eli Elikkä siellä on niinku, ratkaisusykyyttä Ja jos tuossa on niin siinä on, siinä on kykyä, kykyä nousta vielä vähän, antaa se ekstra, ekstra laaki siihen lisää. Eli John Michael Lyles, Dion van Cory Cody Franson, Mike Comisaare, kaikki pystyy pelaamaan vielä paremmin, mitä ne on pelannut. Sitten on Gardineria, Morgan Raili ja Carl haastamassa siinä vielä rooleista, niin mun mielestä on, on näin, että Mä peritetty kysysmerkkeisiä, ja niin huono ollut Mut sit taas, että sit, kun se, se on heitetty pussialle joku sitä on puhuttu, niin pelkeleesti Niin Pakistossa tietty toi syvyys on, on lopulta sit kuitenkin pieni kysysmerkki, eli jos on ihan kärkeä, että ei tasollaan, niin pystyy sitä nousemaan sitten se on vähän ylihintainen pakisto ja ehkä se tärkein ongelma on hyökkäysperissä, niin tuo helkein ykkössentterin puute. Et sitä on kaiken karvaisilla, ei yritetty paikata, paikata sitä, mutta tota, Siellä olisi ehkä tämmöisen treidin paikkoin, niin jos olisi ykkössentteriä, niin jos joku olisi lihoksi tai ehkä parikin sentteri, sentteriä, mitä siellä olisi. Heittää ne lihoiksi. maalivahti tietysti sit olisi hankinnan tai ajatuksen arvoinen asia. Ja sitten CapHitilta järkevämpi Top meidän pakkei sinne kaivattaisiin. Mutta silti kuitenkin niin mun mielestä Leafs menee selkeästi ottavaan ja, ottavaan ja Kanadisiin ohi. Mm. Se so, on mielenkiintoinen näkemys. Se on tosiaan, mie ite kans koen semmose se, se on aivan, aivan ehoton. aipu tuossa ja... Ne kaikki puheet siitä, että James Van Reamstackista tehdään sentteri harjoitusleireillä, mitä silloin aikaisemmin käytiin, niin ne oli jo, nekin jo niin kuulosti niin hulluudessaan hyvin mielenkiintoisiltakin, mielenkiinto että onko nyt, onko nyt näin epätouden tilanne oikeasti, että Van Reamstackia pitää naittaa sitten sentteriksi, mutta... Mielenkiintoista nähdään. Leafs on todella mielenkiintoinen joukko ja tosiaan se viime kausikin alkoi niin perhanaan hyvin. Mulla oli siinä tosiaan suuria vaikeuksia miettiä, että no miten se nyt Leavesi tulee, mutta... Mie vain uskon, että näin se vain Torontossa taas... No, Torontossa Brian... taas suru tulee Joo, no Brian Burke kuitenkin sai nyt enkä paikalta, paikalta. Hän epäonnistuu Kyllä, yksi, yksi hyvä liike päin. Joo, et se Ron Wilsonen roikotettiin liian kauan päävalmentajana se on päivä asia. Sitten on näin mitä teitä Onista tekee, mutta mun mielestä niin sillä on just niinku mitä mikähän on parempi asia kuin purkee kohden. Purkeiset vähän omia käsiä niillä tietyllä heidellä ja muuta. Mutta sitten taas, niin mikä Noni sille jää, niin sille jää kuitenkin hyökkäyskalusto, on lii lii lii liikutettavia palasia. Niin, niin, kyllä mä uskon, että siinä olisi varaa parantaakin tuota porukkaa, mutta tota, no, en tiedä. Ehkä se olisi heille jopa terveellistä sinällään niin tulevaisuuden kannalta, että ne jäis sinne niille sijoille, mitä sä pääde, Ja sitten olisi se granaatti sinne sisälle. Niin. Miten ja muuten te... Leo Komaruin näet? on tuon kalt kaltainen paikka tulla neloskentässä. Joo, että kuitenkin näet, että hän varmasti sinään halkokompano todennäköisesti tulee nousemaan. No, se ei riippu, että haluut näitä tappelia vai komarovit. Niin, sehän se tietenkin on mistä riippuu. kuitenkin ahva anto antoi näytö kyllä siellä. Tähän sillä vähän aikaa pelaa. On se paljon parempi jääkekkä, kun koltonor ikinä tulee olemaan. On, on totta kai. Se... Aivan sanomattakin selvä. Kyllä vain. Mutta siellä kaksi meillä kummallakin oli Boston Bruins. Toissa vuoden Stanley Cup-voittaja. kumpikon meistä ei kuitenkaan ihan kärkeistä laittanut, niin... Annatpa sä ensin paukkuu omaa näkemyksesi Boston Bruinssta. Bostonissahan tietenkin, kaikkihan katsevat siellä kääntyy nyt Tuukkaan. Että kuinka rask, lunastaako hän sen ykkösvahdin, sen selkeän ykkösvahdin paikan, mikä hänellä on tällä hetkellä. Ei Anton Kudobinista pitäisi olla edes haastamaan Tuukkaa siitä paikasta. Mutta siinä on nyt valtava paine Tuukalla. Edessä. Se, on, se on pienoinen kysymysmerkki. Ehkä yksi, no yksi, yksi tekijä, miksi me kakkoseksi nyt Bostonin jätinkin. Uskon kuitenkin, että kyllä Tuukka tulee siellä paikkansa lunastahmaan. Että ei Bostonissa enää kohasti Tomasin Timiä enää osaa Uskon ja toivon näin Puolustus, tietenkin. Chara siellä johtaa Seidenberg, voi Jack Ferencia. Dougie Hamiltonin, mieluskon uskon, nousevan tähän puolustukseen myös aivan Ospektia Bostonilta taas, niin aivan varmasti tulee, että NHL-miehistössä on ja löytyy todella paljon kohdutta Sitä löytyy äärimmäisen paljon, ja myös sitä taitoakin kuitenkin, Tyler Seguin David Krejci. sitten on paljon näitä Patrice Berzen, Bergerun, aivan loistava kahden suunnan hyökkääjä. Nathan Horton, Milan Lucic, vähän tommosia voimahyökkäjä-tyyppisiä. En tiedä, ehkä semmoista maalinteko poweria jotenkin vielä. Tosioista varsinaista aito ja ehkä kaipailis tuonne Bostonin joukkueeseen jos jotakin. Selvä homma. Mulla on toi, siis heidät tullut että on voittaja, Stenikan voittajaryhmän runko on pysynyt kasassa. Ja tää on, niin kuin sä oikeastaan kuvailit, mä heitän sulle kolme sanaa jossa on hyvin historiallinen kalske, eli Big Bad Ruins, se pitää paikkansa nykypäivänäkin. Kyllä. Se on iso, se on vahva, se on helvetin vaarallinen joukkueessa ja niiden kanssa sä lähdet kukkoilemaan. Se on, siis, se on fyysisesti ja henkisesti pirun vahva porukka. Ja sitten tietysti myös, kyllä, se on vähän aliarviota tuota taitoa ehkä tietyllä lailla, että kyllä kuitenkin, niin kuin Neitan Horton pystyy maalitekoon, Patrice Verscher on taitava pelaaja ja Kreitsis, se kuin mitä näitä nyt tuossa on. Sitten se ehkä jopa Rain Porkin poika, jolla on kiitollista kykyä, niin on hienoa nähdä, että mahtuuko hän tuonne porukkaan, isojen miesten sekaan. <laughs> Joo, ei kyllähän näissä, näissä missä tosiaan siis kyllä totta kai taitoa löytyy, mutta he ovat just monipuolisia, että he ovat niin pelkästään, että taitopella ei edes ole, että heissä löytyy just sitä Big Bad Bruinsia. Niin, niin mutta se on siis, no, sanotaan, että ne pelaaisi pelaa, pelaa, kuin brändissä näköistä läkkää, jos näkee samastaan. <laughs> Kyllä, se on ainakin aivan tosi. Kreutz ja Seguin ei aivan ehkä semmosia, aivan semmosia, tämmösiä rouhioita ole, mutta mm. kyllähän muuten tuo runko aivan siltä näyttää, siltä brändiltä se näyttää. Kyllä. Se, totta tos to, pakistosyvyys ehkä sit on, että mä en, mä en, ta, en on jännä nähdä toi Hamilton, että tietyn Hamilton, jos se pystyy ottamaan sen, pystyn, jos pystyy siirtämään sen potentiaali sen levelille niin se olisi, se olisi Bostonille vielä helkkarekinä, se olisi helvetetty vahvin porukka. Sitten no, pitäisi ehkä miettiä, miettiä jopa omaa asetelmaani tässä, mutta täytyy olla tiukka divari kanssa, näin uskon, tai niin sitä tiukka kärki. Boston ja Buffalo sen mun mielestä ratkaisee keskenään ihan selkeästi niin viimeiseen asti, että sitten on, sit on selkeä käppi seuraavan välillä. Mutta kuitenkin, niin sitten toi Tuukka Raskun on myös pakko nostaa pikku kysymys, esimerkiksi, että Tuukka ei ole vielä ei ole saanut sitä kunnon mahista, mutta että sitten että nyt se mies vitataan. Mutta mm. tota, treideistä, niin niin kuin sanoit, että Tim Tomasia ei tule ikävä, mun Tim Tomasia ei kulka tule ikävä, koska niin kuin aiemmin, jossa puhuttiin, niin tämä oli mielestä, tää, että hän, hän istuu tämän kauden pois, niin hän on treidipyyntö ja Boston tait, taitaa olla pikkasena ongelmista nuoren palkkakaton kanssa, niin siitä on 5 miljoonaa heti irrotettavissa halukkaalle. Saa, saa katsoa, että kuka tollo siihen lähtee, jos Thomas tosiaan ilmoittaa, tähän ei muuten pelaa, vaikka minne myös sitten. En tiedä, missä se, missään mökissä se mistä tehdä jumassa mutta kuitenkin. Sitten niin mikä tommonen ihmetyttää, että sitä kauppaa ei tehty jo viime kaudella, mutta David Gracie tehtiin jopa jatkosopimus mikä on mun mielestä aivan helvetin yli hintana, niin, niin niin kyllä mä sen nyt antaisin Tyler se no, no, sen kakkoskentän sentteriruudun Berceronin takana, jos joku sen ottaa niin heittäisin kraitsin myyntiin ja ottaisi siitä, että tato, niin, jos sais Caphitiltaan Ina sen halvemman halvemmat laituri siihen, tai vaikka sama hinta senkin, mutta kunhan niin, mutta sit on huippumies, niin, niin ehkä se olisi Ehkä se ois järkevää treidin heiltä tehdä sit kuitenkin. Mm -mm. Kyllä vain. Aivan kyllä voi. Tuo Kriks oli susta semmonen. Kyllä teki sen sekuin niin mieluummin näki siinä. Siinä kakkosentterin roolissa. Että olisi kyllä helposti liikuteltavissa varmasti. Ei silleen, etteikö Tarno sekin pelata. Myös laitaa. mutta taas, kun se on luotasti sentteri. Ja se, Ihmettelen just nyt, miksi ne ei luota siihen. Kun silloin kuitenkin taas kolmosello sentteri löytyy jo. Siellä on keliä ja käppeliä. näitä mikä pystyisi olemaan roolitueta, peberlikki tarvittaessa. Mm -hmm. niin, niin. Ei, siellä, ei, ole, ei ole ongelma. Eli ne tarvitsee enemmän laituri, laituriosastoille mun mielestä maalitekovoimaa ja se kuin pääsee siihen tottelemaan siihen rooliin, mikä se tässä tulee kantamaan. No, jos postonista kysy, kysytään, niin koko loppu -uraan. Kyllä. Selvä. No ei mitään. Taas tuli meikäläinen turvaverkki aloittuu sen verran, että nyt, nyt saat mulle heittää vakuuttaa perustelut, millä helvetillä sä näet Ottava Sinantorossa koittamaan tätä viikolla? Ottava Sinantorossa on minun mielestä, se on yksi ehdottomasti niin tasaisimpia joukkuetta. Playoff-menestys nyt on kiertänyt koko joukkuetta, mutta runkosarjassa Ottava vain aina pärjää. Se vain on yksi. yksi sanothanko minun mielestä tämä on fakta. Viime on nyt oli toisena tässä divisionissa Bostonin jälkeen, mutta ottava joukkuessa maalivahtiosasto, se tietenkin herättää kysymyksiä. Craig Anderson viime kaudella näytti, että kyllä hänestä nyt on jopa pelaamaan siinä ykkös ykkösmaalivahtina. mutta varmaan kaikissa muissa joukkuessa oli se kakkos Craig Anderson eikin. Ben Bishop, Robin Lehner on tietenkin näitä nuoria jannuja, jotka kyllä voi tulla setä takkaa ja yllättääkään vaan helposti. He on tämmöisiä prospekteja hyviä. Se on ehkä se suurin kysymysmerkki minun mielestä tässä ottavan joukkuessa. Tää. Puolustuksesta, niin siinä Eric Carson tietenkin nyt on ihan sanomattakin selvää. Sitten loputhan nämä on tämmöisiä peruspuurtajia kaikki. Jared Cohen nousi viime kauella hienosti esille kyllä kans Senatorsin puolustuksessa, varsinkin hyökkäysansiossa minun mielestä ainakin ja varmasti nousee uudelle tasolle nyttenkin ja on, on kuitenkin AHL ja Carsoninkin minä näkisin, näkisin nousevan uudelle tasolle jälleen kerran varmaankin että kyllähän SM Liikassa näyttää aika, hu, aika huikealta Uudelle tasolle, Jumala, niin luolleksi, että sieltä Bobin alkaa tulla, vai? <laughs> niin. Mistä sitä tietää, kyllähän tuo, tuo jätkä oikeasti, eihän se puolustaa, minun mielestä lasketa koko Carsonia, että kyllähän se siis on se neljäs hyökkäjä siinä, siinä missä hän pelaakin sitten, ja YV takkoo sen kaksi minuuttia aina kentällä, ja on oikein kaveri kyllä kyseessä. ja kyllä en tiedä minkälaisia lukemia tulee takoon vielä, mutta varmasti avan- Aivan huikeita. ehkä aivan sinne kuitenkaan orrin, no, En en mene sanomaan <tys> <tys> tässä vaiheessa. Mutta... Hyökkäyksestä niin Alfredson nyt on mielenkiintoinen. Mulla ei ainakaan nyt tietoa, onko hän nyt sitten, puhujaahan paljon on, että jääpikö Daniele lääkkeelle. Se oli varmaan enemmän tämä työsulkuhomma, että jos olisi jatkonut kauden, niin Ehkä kuitenkin, kuitenkin Alfredsonin jatkaa, hänhän on tietenkin ollut ottavaan. Mä en olekaan ainakaan kuullu mitään ton suuntaistakaan, et eikö ainoa, mikä oli tää Thomas Holmströmin lopettamispäätös, niin se uutisoitiin vasta sitten, kun varmistoi, tuli päätös suuntaan tai toiseen, niin sitten tehtiin se leiristilaisuus. Mun on pakko kysyä, kun sieltä senatarsia katsot, niin ehkä tuo kontsarin sopimus oli kyllä älyttömintä, mitä ne on tehnyt. Onhan jo siis mun kehää raakki ja noin paljon palkkaa vettä se on se on ääri puoli miljoonaa, kun kontsartilla taitaa olla palkka, niin se on aivan järkyttävää yli hinta kyllä siis <tulit> tuo konttiso-potin. Miksi luopua just oikealla hetkellä siitä kaverista? Ne puristi vähän se viimeisen viimeisen huippukauden sitä irti ja sitten toki nyt, nyt päästään menemään ja sitten en muistan kun mä katoin sitä Free Agent Friendsiä TSN-ältä ja sitten yhtäkkiä tärähtää ruutuun tulta. No niin Ottalo sanatun sitten, että se on koho. Muistakseni oli <sum> reaktio silläkin, että nyt tuli kyllä iso lappu. <sum> <sum> Kuule, siellä on Sergei ollut iloisen poika silloin, kyllä se on avasale. <sum> <sum> Aivottu varmasti. <sum> Tuossa hyökkäyksessä sitten, niin Milan Mihalek tietenkin, semmoinen 30 maalimieshänhän on ollut tasaisen varmasti. Ja Jason Spets on aivan huikea uikea ykkösentteri siellä. Alfred on tietenkin kokenut kapteenimies siellä. Guilla Latendresse. Se on mielenkiintoista nähdä, että mihin hän nyt ottavassa sitten mousee siinä. Tämän Kyle Turrisin vierellä tulee olemaan kuitenkin kakkoskentässä. Ja Turriksenkin peli, niin se oli kans tässä, mikä pääsi katsomaan tai pääsi näkemään sitä peliä. Niin tietenkin hyvin paljon hän aiheutti keskustelua täällä meä Suomen mediassa erinäisistä syistä, mutta... Jätetä, annetaan, sen annetaan sen paskan ollaan avaamassa arvossansa siinä, mutta minun mielestä oli, oli huikean, huikean näköinen pelimies hänki, että varmasti erittäin hyvää tuossa kakkosentteri, Peter Reginia löytyy varma, aika varma kolmosentteriä. Sitten on ruotsalaisia lupauksia, Jacob Silverbergia, Mika Djibanei Adia ja Mark Stone on kansykseminen hyvä lupaus siellä laitohyökkäjä Oh. nuoria miehiäkin sinne on kuitenkin haalittu semmosia, että tietenkin vielä vähän semusia vähän tuntemattomampia kortteja, mutta mielenkiintoista nähdään. Niin uskon Mielestäni... ottavaan kuitenkin silti okay. tällä kautta. Selvä. Mä sanoisin tohon, että ehkä, sen, ehkä niinku enemmänkin kirjoittamattomia kortteja vielä. Niin, niin vielä nimenomaan. NH-tasolla ja tota, just sen takia mä en ehkä näe nääkään ottavaa tuolla. Se on viime oli viime kaksi semmoinen tietynlainen ylisuoritus ja tota, no, niin harvoin se, se naula on suora kuin kahta kertaa peräkkäin. Tota, en tiedä mistä taisin tota, keksii tuon vertauksen ihan itse äsken, ettei tässä ole mitään sanalaskua kyllä ollut. <lopitikä> <lopitikä> <lopitikä> <lopitikä> <lopitikä> <lopitikä> But, mutta tota, joka tapauksessa niin selvä, tät, näitä, näihin palataan varmasti tuossa kauden pitää katsotaan, että kupi kumpi saa syö sen kuvannullisen hatun, hatullisen tässä, varmasti molemmat on eri syistä Niin varmasti. Tässä sitä taas, me ollaan varmaan niitä, niitä, tota no, niitä ihmisiä, joita toi toi, toi Juha Hiitelä, Pekka ja Enhalki ja huutelee tuolla tota Twitterissä, että no niin, marakatit alkaa ennustelemaan, ne me ollaan varmaan niitä. Todennäköisesti me ollaan julkilaisia. <tos> no, mutta satana jonkun pitää olla. <tos> Kyllä se pitää tuoda omia mielipiteitä se omia, omia uskomuksia. Kyllä niihinkin pitää luottaa kuitenkin. Kyllä, odotan jännityksellä, että kuinka paljon vaikka NHL-liite ilmestyy muuten ensi viikolla, niin että kuinka paljon se kertoo minua olevan väärässä. Joo. Tota. Kuitenkin niin mulla on vielä perustelu tekemättä. Eli mä ostin Buffalo Sabersin tämän divisioonan kärkeen mm -hmm. syystä että, et tota, mä uskon, että Ryan Miller ottaa jälleen sen huippumaalivahdin, statuksen että on lyhyempi kausi, jota pitää pelata sitä 60-peliä ja sitten on kuitenkin Enrutti hyvin pätevä korva ja taustalla tai niinku kirittäjä ei ehkä Tanten pelutusta, enemmän kuin voi suosijakin, sitten niin nimenomaan tässä on sitä, että nyt on pitkä tauon välissä, nyt on kaikki se viime kauden paskapuolet, kun on niin kauhean pelaamaan, kova haluaa näyttää näillä jätkillä ja monella. Eli siellä on semmoista, siis potentiaalista, kun taitaa tuota niin mun leveyttä löytyy aivan saatanasti kolme kenttää saakka. Mm, ja sitten se materiaali on aika todella tasainen. Et on selkeitä ykköstähtiä on, jos oli Vanekki ja maiersin jälkeen, niin siellä on kuitenkin semmoista niin kun, hyviä pelaajia paljon. Puolustuksessa ehkä joo vähän ylihintaa, Regieriehkäsää tolle lopu-arvo, ne on erottista, makset ehkä pikkasen yli hintaa. Adam Bardioks kaksi miljoonaa, kahden miljoonaa se on toinen juttu. Sitten ota, kysymysmerkkejä, niin sentterit tietyllä lailla, niin, niin ne on aika pieniä, mutta taitavia kyllä. Et mulla on Cody Hodgson ja Tyler Ennis ykkös-kakkoskentässä. riittää ne tehot sittenkään, mulla on... Siis tälleen mä hahmottelin että nää siis ei ole mitään faktatietoa näistä, mutta ihan niin kuin näin, Vonkalta, Vanek niin Hodgson, Fominville, Steve Walt, hyvä hankinta, Ennis, Stafford, kaksi muuta siinä, kolmos te sitten Gerbe, Leino, paleta, niin muistaisin niin, muistus, niin Leinossakin vielä, niin kyllä se tiedostaa sen näytön paikkansa nyt se, niin, niin no. katsotaan pelaksi enterinä, missä se pelaa, mitä ruutu se pelaa, mutta kuitenkin niin aivan varmasti tulee pelaamaan paremmin, mä en epäile sitä yhtään. Aivan varmasti kyllä. Kyllä se Leino sen tietää ja haluaa varmasti näyttää, että se hänen Filadelfiassa ollut hyvyys niin ei ollut pelkästään Briere ja Hartnellin ansiota. Että mm. Se on itsessään se. Tai Detroitissa silloin on niin, tota, hyvä, hyvä playoffit myös. Niin. Tota, kuitenkin niin Ykson niin semmoinen tietynlainen ehkä pakkiosaston upgrade jos kaupan kautta mahdollista tehdä. Ja sitten mun mielestä mielenkiintoinen kauppatarjous, sikäli, jos ajatellaan tuota Tanden pelotuksen mahdollista vielä pidemmälle. Niin, niin mitä läntisessä konferenssissa ajelevaa Dentron Redmings voisi ehkä olla vailla. Kun siellä puolustus on kärsinyt, niin sitten niinku takuvarmaa ykkösmailivahtia, ja tietyllä takuvarmaa. Niin, niin tämmöistä kauppaa yhteydessä tarjottiin, kun, että miten olisi Ryan Miller vaihdossa Jimmy Howardin ja alteri Filkkulaa. Mm -hmm. Siinä olisi mielenkiintoinen kauppa kai. Kyllä vain. Että howard Andrew, olisi kyllä mun mielestä Hyvä, hyvä tandemi, joka pystyisi kyllä porukka porukkaan kannattelemaan. Ja Varmasti, si ja Filppula sitten tietenkin sanomattakin selvää, että valtava, valtava vahvistus hyökkäykseen. Siis tois, tois sitä just semmoista hyvää lepeyttä ja tohon lisää, niin olisi vielä hyökkäys vielä parempi. Mm -hmm. ja sitten sit siellä on ehkä niinku jupupalainen hirve, että onks se sen jälkeen, mistä sitä pakkipalloista Semmoista Buffalo Sabersilla on niin kun, John, jo se on jo nyt hyvää joukkoja. Mielestäni on potentiaalia niin parilla kaupalla olla vielä helvetisti parempi joukkoja. Olis kyllä joo. Paul Gaustadin menoon, niin se vähän harmittaa iteellä buffalon kannalta. Se kuitenkin, on sinun mielestä yks loistavia, varsinkin alivoima, kentän senttereitä, mm. joka on kyllä sen aloitusvuoton kairaa. Kun se on mahdollista vain. Eli melkein on... aina. <tos> se, se on totta, mutta sitten taas sit hankittiin taitopuolta. Tolla noin kodihauksen hankinnalla ja muuta ja tuomasta tuomaan sitä kans, niin en tiedä. mulla jotenkin, ehkä tämä on osittain intuitiotakin muuta, ja joku voi pitää perustelua, niin perustelu täysin on täysin mutta niin, katsotaan, katsotaan, saatana kun kiekko ja mä luotan Buffalo se. No niin, aivan oikea homma, aivan sama itselläkin, kyllä varmasti kaikki nauraa mun ottavaa, ottavaa ottamaan veikkaukselle, mutta katoothan saatana no, se mä, homma. Mä ainakin naura. Noniin, naura vai. Katoothan saatana se homma sitten. Nyt alkaa mennä melko meissä linjekkailuksi tässä pikku hiljaa. Varmaan parempi siltä sitten tuohon viimeiseen Divisioonaan Kyllä. South East Divisioona. Siellä on nämä... Viime, ke, viime, viime kerralla... Sen divisioona voitti Florida Panthers, Washington Capitals oli kakkosnaist, oli Tampa Bay Lightning, Winnipeg Jets sekä Carolina Hurricanes ja nyt kun tuossa katon, niin mulla kääntyi toi asetelma aika päälailleen. Mutta mm -hmm. tota... ku sieltä tällä kertaa ensin? Joo, elikkä mennään perspäästä edellä Pahan pohjimaiseksi, jää tällä kertaa mun mielestä viime, viime kerran divisioona voittaa, eli Florida Panthers. Mm -hmm. No niin. Neljänneksi Tampa Bay Lightning, kolmanneksi Winnipeg Jets, toiseksi Washington Capitals ja mä nostan vahvistuneen Carolina Hurricanesin jopa divisioonan voittajaksi asti. Mm -hmm. Tämä on mm -hmm. tämä oli mielenkiintoinen kyllä. Florida mie en myöskään usko, että paikka on Minun tarjolla Floridalle, nelosena myös Tampa Bay, niin kuin Sie sanoit, mutta menkäläinen heittää vielä sun uskaliaamman, eli Washington Capitals kolmonen, ja Winnipeg kakkosena, Karolana ykkösenä, eli <laughs> vielä pikkusen enemmän vielä päälailleen tämä asetta. <laughs> ole <sum> väh, vähän vielä jo kerjattu lisää. Kyllä, kyllä. <sum> Okei, okay, no, mutta me ollaan vitosta, niloista samaa mieltä, niin voidaan tässä käsitellä ne porukassa. Tota, noin. Ähm. Tuossa kun katto Floridaa, niin mun mielestä siellä on ihan selkeä vahvuus, on myös tommonen tietynlainen porukassa. Että siellä ei niin kun, ole mitään kauheita egoja, mitä pitää miellyttää. Ja niin kun, jos ideaali tilannetta ajatellaan, niin tossa on periaatteessa paketto feljää, voi olla ihan kovakin, Tosin mä uskon, että siellä on kupaa ja Jovanovski on vähän ikääntymään jo. Mm. Sitten tota no niin, ja periaatteessa niin kun, siellä on kolme, kolme ihan hyökkäysketjua. Mutta maalivat osasto niin Theodore Clementsen, jollain hilveillä kanto viime kaudella, en jumalauta uskoista kantaa tällä kaudella. Puolustus ei, ei vakuuta, silloin oli tämä, mikä tämä kaveri kuin Lätti, se, ei, Garrison vai? Garrison joo, ja, te, te, niin, sehän teki joku mitään 500 maalia pakkina vai pari 10 Niin Niinhän taisi tehdä, aika kovaa tukema Se Taisi itsellensä semmoiset tai niinku semmoiset pahvien, tai tarvitsekaan loppuelämän töitä tehdä. Niin. Ei Ka kanssa, niin tota, Puolustus ei mun kuitenkaan ihan niin vakuuta. Ja toi hyökkäyks, niin siinä tommoista toivotaan, toivotaan juttua. Versteek peti hienon kauden, niitä kukaan ei oo sanoo nähdä. mutta Skadiakshalli on ollut Ei se oo pistepotentiaali, se on niinku edellyttä, edellyttämällä tasolla pelannut yhtään. Kopetskikin voi tehdä hyvänä päivänään pisteitä. Vareks Vatos on tehnyt pisteitä, mutta sitä alkaa olla aikaa. Petra on kausi ollut pelaamatta pystyksen ne vielä nousemaan. Sekin on kuitenkin ykköskirrokset parausaikanaan ollut. Mm, kyllä. Niin semmoista niin kuin, takuvarmaa suorittaja tuolta ei löydy. tämä siis on mun mielestä niin kuin, ä, n kauden peli kans. Tietyllä, tietyllä lailla, että niin kuin, toivotaan toivotaan hank hankintaa ja tuommoista ei siellä on. Mutta siinä on vielä niin kuin, kantanut sitä. Et siellä on selkeitä niin paikkoja, jos niitä nyt vaan halutaan tehdä. Niin, ja, en mä tiedä, onko rahaa millä mällätä, mutta kuitenkin ne ykkösmolaaria kaipais ja selkeämpi kakkospaski Brian Campbelli on heille ja Tako varmaan tommonen laituri, on suorastaan huutaan. Siellä olisi on ja Absooli, mitä mä sinne listasin, mistä ei oo mitään takeita et tekeek ne. on ihan hyviä, siinä on niinku ihan hyvä, hyvä nelikko, mutta et ne tarvitsee vähän joku joku yle ruokkia. Pärinheim teki viime kaudella ihan hyvin maaleja, mutta se on 30 hyökkää muuppapäivässä. On joo, kyllä kyllä. Aivan aika lailla samoja, samoja asioita tuli mullakin tässä esille. Theodor Glemmensen käsittämätön maalivahti kaksikko NHL-joukkuessa minun mielestä. Jakob Merkströmi on semmoinen tulevaisuuden prospekti, mutta ei tosiaankaan jos lähdetään nyt hakemaan sitä menestystä näin tynkäkauilla, niin ei, ei pystytä nyt luottamaan siihen, että hän sitten olisi ehkä nouseva tähti sieltä. Selvä ykkös maalivahti on hakuusessa. Brian Campbell johtaa puolustusta. Uskon, että Dimitri Kulikov tulee olemaan, tuo no, nuori mies tulee olemaan siinä aika lailla se kakkospakkina siellä. Mutta Kuliko, Kulikovissa on se jännä puoli, että Kulikov on Restricted Free Agent, jolla ei niin. sopimusta, ja hän on kuitenkin tota. khl ja Mä, mä otan tän pienen venäläisfaktorin tuohon käyttöön. Tämähän päihde, että se saa niin paljon rahaa Venäjältä, että sen ei kannata tulla takaisin tällä kaudella ainakaan. Totta, totta, kyllä. Hän on, hän on tällä hetkellä epävarma, mutta jos tulee takaisin, niin mie näkisin hänet jopa siinä ihan ihan tuota kakkospakkina, Jovanowski-kubaa, ikääntyneitä miehiä, Good Brunsonin nuori mies, kuitenkin, ehkä kuitenkin sitä kolmospakkii... Tuo pakisto ei hirveästi tosiaan mullakaan säväytä, eikä tuo hyökkäskään kyllä, että bootinkin menetys, niin oli se aika kova isku myöskin siinä, hän meni myöskin Vancouveriin, niin se oli myöskin aika, aika kova menetys myöskin siinä. Onhan tuo Steven Weiss, on hyvä sentteri, se Marcel Kohja, joo, Jonathan Huberdeau, hänet minä uskon, ja minä näen kyllä selvästi NHL-kokoonpanossa tällä kauella. Mielenkiintoista nähdä, minkälaiset näytöt sitten mies antaa. Mutta semmoista pientä alisuorittamista ehkä Peter Müllerilläkin on ollut, ollut tietenkin paljon loukkaantumisia, jotka on varjostanut uraa. Wörstiikki kyllä todella tuli kyllä viime kauan niin puskista yllätti kyllä, että jos yllättää nytkin niin kyllä sitten pitää jo uskoa, että kaverissa on, potentiaalia kaverissa on, joo, mutta kuinka kata suorittamisen sen tässä joukkueessa niin se on, mielenkiintoista nähä. se vain? Niin, oliko se vain se suonebetoni meidän omaan? ihan kivaa osastoa. <tuhu> Kyllä. E, Selkeesti kämeelia <tuhu> niin Floridan, Floridan joukkueeseen ei ole luottoa, koska tampaa siinä heti seuraavana. Mä sanoisin, että siellä on plussaa kuitenkin, että joukkuessa on tota hyvä johtajuutta, kokemusta ja Steven Stamppos sitten. Sitten on paljon kysymysmerkkejä siihen, että pakistossa niin on, en mä tiedä, onko, onko, onko muista Bruer on vähän ylihintainen tohon Sami, Sami Saloon valittava loukkaantumisherkkä, Matias Roilundal, aika vanha. Niin tota se, se siinä on, en, en oikein ihan tykkää tosta pakistosta, secondary scoring ja taso putoaa aika paljon ykkös jälkeen ja sielläkin niin vähän, että Vinille Cavalieri ei, ei ole mun mielestä palkkansa arvoinen nu, nuori, Brett Connolly tulee varmaan tuohon kakkoskentän laitaan ja sitten jopa Teddy Purcell saattaa jopa ykkösestä tankkosipierestä, mutta kuitenkin niin, niin Toi kolmos, nelos kenttä, niin se on vähän hajuton maaton väritön osastoa. Sitten tämä kaikkein tärkein kysymys, riittääkö Lindbeck ykkösmailimahtia? Nimenomaan, puolustus Carl Hedmanin on kyllä hyvät ykköspakit, minun mielestä kumpikin. Aivan huippu, huippumiehiä. Sitten on tuota ikääntyvää polvea, että siellä on vanhuutta, vanhuutta löytyy sieltä. Hyökkäys tietenkin, Stampkos, aivan, aivan saletti niin kuin sanoikin, Ryan Malone, Martin Saint-Louis, hänkin vanha mies, mutta teillä on vielä alkanut hirveästi painamaan luistimissa. Ja kyllä, Vinille Cavaliere tarvitsee huomattavaa nostetta kyllä tuohon pelitasolleensa, olis nyt taiko Tampa Bay pitemmälle pötkiä. Kyllä se pitää kaivaa sitä Stanley cup aikaista huumaa pikkusen sieltä. Joo. Pikkusen sieltä esille. Noissa prospekteissahan ei oikein semusia potentiaalisia nousijoita. En ainakaan itse hirveesti näe. Brett Connolly on tosiaan tuonne nuori, nuori energinen kaveri, joka kyllä ykkös-kakkos helposti voi noustakin. Uskon että nouseekin? Varmastikin nousee. Ja suurin kysymysmerkki myös tulee sinne maalivahtiossa Anders Lindback Matthew Garron. Siinä on myös tämmönen yhdenlainen Theodor Glemmisen kaksikko, että Lindbacki toki on taas se kirjoittamaton kortti. Vähän sen, että ollaanko me sillä kunnolla vielä nähty Lindbackin näyttöjä NHL liikassa. Ei välttämättä, mutta tullaan Ei. näkemään kyllä. Ei, mutta tota paikkoja niin jos Linkback ei onnistu, niin selkeästi ykkösveska täytyy pistää hankintaan. Kyllä. Sitten mun mielestä semmoinen, että jos oikee diili tulee eteen, niin kyllä tuota voisi vähän nuorentaa. Ehdottomasti. Okei, ei mitään, Tampo p niin käsitelty siellä kolme. Sulla oli sillä hetkinen, niin sä pudotit siihen. Niin, pudotin Capitalssi siihen. No niin, alas selittää. <laughs> no, ensimmäinen tietenkin, Backstorminhan on nyt loukkaantunut. Sehän on aika näitä tuoreita tietoja. Hällähän on nytten... Se on vähän tietenkin epäselvä kuinka pitkää lomaa on tulossa. Tai niskaan on tullut tuolla Venäjällä. Backströmille. Se on... Otin tämän asian huomioon. Kerkisin ottaa se huomioon kun tein tätä listaa. Siellä, siellä on nyt Mike Ribeiro tietenkin hankittu sinne... sinne osastolle. Matthew Pereo... Pereo vaan hyvältäkin kyllä kippaajassakin vaikka muuhinkin hivki ei näyttänytkään niin hyvältä, niin Matthew Perreau kyllä teillä teki vähän sellaista säväyttystä ja ollu vähän se on pikaveri teille, mutta oikea taito sentteri. Sitten niinku tarvitteko Ovechkin ja... Niin, no Ovechkin on Ovechkin. Ei, ei siinä mitään, mutta... me vähän näen tämän silti pikkusen kapeana nyt siinä, että Backstrom on ollut aika loukkaantumisherkkä sentteri, niin miten sitten joku Mike Ribeiro, Matthew Perro, onko vielä niin valmis siihen kunnolla paikkaamaan sitä sentteriosastoa? Sitten tullaan kyllä näkemään vielä Ovechkinin takana sitten sitä maalintekovoimaa, Voitek Volski, Nyt voi ajatella ehkä semmosena maalintekijänä, mutta missä kunnossa Volski sitten on, se on mielenkiintoista nähdä. onko Puolassa hyvin pitänyt sitten kuntoa yllä? Se, ainakin maalintekoa varmesta se on harjoitella siellä, isen sen puoleen. Tom Wilsonia huhuuthan paljon, että hän nousisi pian aikaa pelaavaan kokoonpanoon tuonne Tämä Tämmöinen voimahyökkääjä prospekti. Siinäkin on vähän taas kirjoittamaton kortti siinä. Puolustus sitten. Mike Green on minun mielestä vähän kysymysmerkki. Nouseeko sinne entiselle tasolensa nyt tällä kauella? Se on mielenkiintoista nähdä. John Carson. Roman Hammerlik, Jeff Schultz, Tom Potti. Kyllä, sen puolustus on aivan semmonen. Ei semmonen ava minuakaan kyllä nyt säväyttävää. Mike Green on se suurin kysymysmerkki siellä, että hänen pitäisi nousta sille vanhalle tasollensa. Maalivahti Tandemi sitten, Noivirt Holtpi, nuoret Kaifarit, kuinka se sitten kuuppa kestää. Se tullaan näkemään. Kyllä vain. Tuota noin. Mä sanon tosta, tähänhan niin ton Winnibegin, että mulla se on kolmannella sijalla aja ohinoista kahdesta muusta, tai floriikkaa kahdesta muusta, kuin siis kahdesta Floridan porukasta sillä, että äh, katotaan tuo hyökkäys näyttää yllättävänkin syvältä mun mielestä. Ja että näyttää sulla on mukavasti leveyttä, enkä tarkoita vaan fyysisesti. Mut tuota no, <laughs> buff, buff, <buffli> niin, kohdalla. <laughs> Mutta tuota, äh, niin Pavelets ykkösmaalivahtina, niin pystyykö se sitten pitämään tasonsa, mikä oli ihan ok viime kaudella Pystyykö sitä vielä kasvamaan pakkipariin ehkä, pa, pa, tai kolmas pakkipariin kattoon, niin, niin sinne ehkä sitä syvyyttä vielä kaipaisi Ja ehkä sitten kuitenkin selkeä ykkössentteri, et ei ollut jokin ehkä kuitenkaan se ole tohon porukkaan, mitä se kaipaisi Mutta jännä nähdä sitten, mitä, mitä liikkeitä voi tehdä, niin mä heitän tässä todellisen jokerikortin, että mitä Winnipeg voisi tehdä Mm. Niin kaksi pelaajaa, jotka on tämän tämä joukkueen tähtiä, mitkä sitten taas, heitä on kritisoitu huono asenteen vuoksi, huono harjoittelun vuoksi, vähän kaiken, kaiken tämmöisen, niinku, että se, ei, ei ole hyvää viestiä että tämmöisiä, joita niin johtavia pelaa itse. Joo. Niin jos Jetsi haluaa semmoista, niin kuin, pitää ja niin tämmöistä, nää, niin kuin, et, niin, että haluaa niin vasta en tiedä, semmoista, niin kuin, työtelijöisyyttä siihen joukkueeseen varmasti laittaa, koska sinne, sinne varmasti pärjää, niin Dustin Bufflin ja Evander Kane vois hyvin mun kaupata pois. Sitten saadaan niinku tavallaan tätä Atlanta leimaakin siitä joukkueesta vähän pois. Ja totanon, niin Ehto mun mielestä, on tuo kauhean kaunista kuvaa anna, että Evander Kane heitetään kohoa pois sen takia, että se tulee sinne tulee, tulee huonossa kunnossa. Ja sitten, että niin sen asennetaan mun mielestä jo Winnipegissakin kritisoitu, ja sitten ne no, on jumalataan Paisu 30 kilpaa, näkyy kun kausi loppuu. <hysy> <hysy> Joo, jos mielenkiintoista että kyllä nähdään nyt kun on vielä puolikautta kautta ollu että mistäkään kun osa on näin, on... näin valokuvan ja silloin isompi reppu kuin mulla ja se on todella surullista, se on huippu <hysy> Se on NHL jääkiekkuille, että kyllä sinä saapii karpata sun muuta kyllä tehdä, että aika, aika russaasti hmm. jos aikoo nyt sitä reppua pienentää. Onhan no, on mä... se totta. Kyllähän, Dustini ja Evanderi on ollut ne Frances Pellaajat tuolla Winnipegissä. Ja se on se Keinistäkin vähän surullista kanssa kuulla, että vähän on ollut takki auki lähetty sinne Venäjälle kattohmaa. Ei se mitenkään hyvää julkisuutta ole, mutta kyllähän Evanderissa on valtava potentiaali kuitenkin mm. maalinsylkiä osastona. Että en, en ehkä itsekään jokisen Ollin vierellä... Evanderia tai Keinia sillä lailla miettisi. Tai ehkä jokin olisi kuitenkin parempi olla vähän, tummosia, vähän enemmän voimahyökkääjiä siinä laidolla, niin kuin Andrew Ladd ja Blake Wheeler. No on iso kokoisia. Tässä, tässä joukkueessa on paljon, tässä on isoa kokoa jos jossakin, mm. minun mielestä. Tämä on myös tämmönen iso kokoinen joukkue. Jack Bogosian on koko ajan semmosessa nousevassa käyrässä oleva puolustaja. Paul Postman on puolustaja prospekti tuolta, joka voi helpostikin nousta joukkueeseen. Ja niin nyt on selvä ykköspakki, se on aivan sanomattakin selvää. Ja ei se on puolustaja. Se on kans niin, on, se, ei se, on se puolustaja. On. Niin, niin, se, se on hyökkäyspäässähän ne ansiot. Se on, no, oman päähän aivan kamala niissä mitä mä oon nähnyt. Joo, ja sitten Einström, sitten hyökkäävä pakki myöskin. Enstrom kokousin heinsi, siinä on hyvä kolmikko, minkä varo rakentaa rakentaa. Niin se, että Bafflinista keinistä että jos niistä haluaisi lähteä lyömään lihous, ja niin kun, niistä saisi varmasti niin kun, hyvät, hyvät kaupat tehty mutta mielestäni pääpoikkeus on, että, että ei se saa silti niin kun nykyryhmää olennaisesti heikentää. se pitää tulla hyvä pelaaja, yl... pelaaja vastaanpalloon kiinni. Että on ovat niin tämmöisiä hokitredejä, niin kun sanotaan että pelaaja-pelaajasta tyyppistä treidejä, mutta niinku se, että tota, en tiedä, eli jotenkin niinku, ne vois olla, sanotaan, oh, niinku, joku paflini niin, sit, tai sanotaan, että nämä on, sen takia mä tähän, täm, täm, tämmöiset niinku treidit olisi uskallioita treidejä tottakai, mutta mun nämä on, on väärät jätkät johtamaan tota joukkuetta, et ne olisi niinku olis hyviä semmoisia niinku, Sanotaan, että Keini vaikka tyyliin Pittsburghiin olisi mielestäni hyvä, et siinä on se niinku mutta sitten Keine ei se, joka se jonka mukana joukkue elää ja puolee. Sitä mä tarkoitan. Kyllä, kyllä Keinihän on aika paljon siinä vastuussa, siinä maalinteossa nimenomaan. Onko se just se oikea mies ottamaan sitä vastuusta? Siinä on jotain, aivan oikeassa. Mm -hmm. Andrew Ladd hän on vähän semmonen johtohammo kans paljon tuolla Winnipegissä, että hän on kans tämmöinen Francis pelaaja. siellä ja Hyvä pellaaja, kyllä Andrew Ladys ei silloin vikkaa mitään vikkaa ole. Kyllähän Bufugliani, niin ne pisteethän nyt on aivan järkyttävän kovia, mitä kaveri tosiaan takkoo, mutta pienonen pakkasukku, että kyllähän siinä miinusta on taitaa olla tulla oikein joka nhl mitä on tullut siinä kympin suurin piirtein, on sitä miinusta kaverille paukannut tulemaan. Kummassakin päässä tulee. ihan niin, riittävästi. Viime 66 peliä ja 53 pistettä tuli Dust 12 niitä vielä maalia, että se on tosiaan pienoinen tuuletuksen paikka, mutta että kummasta lähet sitten luopumaan, onko se Evander vai onko se Dusty? Mä, mä edelleen sitä, mietin, että jos se oikea, oikea kauppa tulee eteenpiste se vaikka molemmat. Ihan sen, sen tekee, että se on niin semmoisen oikeanlaiset joukkueelle, tuolle joukkueille. Noin on niin noi se Stanley, niinku kuin Pufflini on ollut niin tätä iso semmoinen niin kuin Johtava pelaa, mikä ympärillä rakentaa joukko, että se on helvetin hyvä palainen joukko, joka haluaa voittaa koko paskan. Mm, totta. Mutta jos niin tässä puhutaan joukkoista, mikä tappelee play off että se johtauta niin kaverita, mikä asenne joka on niin kummonen, niin, niin sitä, sitä lähinnä, että okei, he saavat täyttää ja he on varmasti, niin kun, ei joukko joukkoa tällaisenaankin omuista hyvä. Siis, niin... On kyllä, ja Mark Scheifele tulee vielä myös nousemaan kuitenkin. Hyökkäystä. Niin tulee, ja mun mielestä voi pelata kakkosentterin paikasta, siellä on niinku jännä tilanne, että on niinku ja antropovia vasta kolmoskentässäkin parhaimmillaan. Niin kuin miettiä, siinä on kuitenkin vielä Burmistro, toinen jo, tai kannattaa ajatella siinä, ja Brian Little, ja siinä on, siinä on tosi paljon hyviä palasia, Jim Slater semmonen nelosentteri, aivan... Joka voisi olla hyvin kolmonenkin. Aivan hyvin voi kol, voisi olla kolmosentteriikin. Niin. Siellä, on, siellä on hyviä palasia, mutta... Tää se... oli häkeilyttävän laadukas joukko mun niin Niin on kun tätä paperilla katsoo. Kyllä sitä itekin niin yllätyy aina vain, mutta se on tosiaan, että... Tai sitten ehkä ne oikeitten miesten pitäs ottaa sitä johtajuutta tässä näin ja ottaa sitä niin painetta, että... Se on, ei se kein se ja Fuglien ole niitä kavereita, joihin se niin pitää oikeesti nojautua. Niin, niin siis mä to, to, niin, niin eli pelaajina. Käännetään käynytä tätä kysymys vielä kerran mä että jos saastaan huonekokoinen GM ja sun on tää että, että saastaan niinku niin kuin ostaa ostana on niin kuin päin ihan diketähän tahansa, mutta sun on niinku ykkös ykköspaketti niinku ja niin niin olis, kuinka, korke, kuinka korkealla mä yhtä toisun mun on aika mun on aika aika viimeisten joukossa ketä mä alat mun joukossa johtamaan. Joo kyllä ei sitä niin kuin te... Ei niin jos johtajina ajattelee, niin mieluummin mie, niin johtavana pelaajana näkisi vaikka Andrew Laddin sillä lailla Kane ihan niin kokonaisvaltaisempana pelaajana. saa mutta myös kuitenkin asenteeltaan sellosena pelaajana. Että on niin paljon korkeammalla kuin Kane esimerkiksi. Kyllä vain. No niin, ei Tämä on mielenkiintoista nähdä, varsinkin tuo Jokisen Ollin. Ollin rooli siinä. Se mietti sen antista, että ei tarvitse taas varmaan puhua siitä mitään sitten. No Antti varmaan ihan kivasti, jos Siellä se on. Antti varmaan kivasti pelailee, mutta Jokinen on mielenkiintoista nähdä tässä joukkueessa. Kyllä. Ja kyllä se on mulla tuossa lähtökohtaisesti ykkös, ykköskentän mies. Kyllä vai. kyllä vain. 60 viime kerralla kuitenkin, niin se on enemmän mitä taitaa aika pitkätikellään pelaajalla olla. On, on, joo, ja kuitenkin miettii mitä se kehittyminen, tai niinku Olli itekin on sitä sanonut, että, että sitä kehitystä on nyt tapahtunut pelaajana. Mutta mm. se viime Koven paunosta sitten näki, että mitä kaveri sai aikaiseksi. Joo, ja nyt on palastuta mielestä paremmin kohdillaan Olliakin ajatellen, kun Kälkärissä, Kälkärin aika se ensi viikolla, niin sinne varmaan tulee tuleva itku, koska kälkäristä <laughs> on On se on. Kyllä se Ollilta vaatii nyt vielä, vielä semmosen huikeamman kauen ja sitten justi saattaa Evander 30 maalia nyt on ihan helppo sille, kunhan vain on se asenne. Katotaan nyt miten sinä tulee käymään, mutta itse luotan Winnibeckin kuitenkin ja siksi rankkasin sen Joo. korkeammalle nyt. Ei mitään, mä otan tossa nopeesti Washingtonin kiinni, niin päästään perkaan vielä vähän niin, lopuksi ja sitten totta kai käydään vielä läpi, että mitkä porukat menee play-offeihin heidän mielestä. Niin, niin uh, maa, mä tykkään tosta uh, Washingtonin hyökkäisohjelmista. Okei, okay, Backströmin lukkatuista Entti syö tietysti paljon, mutta siellä on esimerkiksi sitten uh, Johansson, jonka voit heittää keskelle, Brooks Laikin voit heittää keskelle. Mut siellä on niin paljon, paljon pystyy liikuttelemaan noita palikoita. Siellä on potentiaalia kyllä. Senkin korvaamisen jopa. on mun mielestä niin ei noista molemmat floppaa. Holtpi tai Noivertti niin ne mielestäni aika hyvät Tandjan pelotuksen ne tappeleekin Se on hyvä kilpailutilanne. Tykkään siitä. Pakistus on ehkä parantamisen varassa, että mun mielestä Potio ja on vanhoja ja ylihintaisia. Tää on muuten, kuten on todettu, on aika pari kertaa tullut tässä esille. Kyllä, Muutama otteeseen. Joo, sitten ehkä kuitenkin semmonen yksi top 4 hyökkäjä vielä puuttuu, että olisi mun mielestä semmonen oikee niin kovempi kontenteri ylöspäin. Tullaan. Ja sitten yksi kysymys, mikä tämän joukkueen kanssa täytyy aina kysyä, niin onko Adam Oates uusi päävalmentaja, kun Alexander Oveckinin kanssa samalla sivulla? Niin, se on mielenkiintoista myöskin. Mutta tänne kaikki jos tradeja ajatellaan, niin ehkä hyökkäys päästäis vala nipistää niin sen verran, että se lisää laatua. Totta. Ja kyllä, minun mielestäni tämä on niin top neljä hyökkääjää ja semmoista. Tai se on laituria, minun mielestäni tarvitsisi kovasti. Varsinkin ehkä tuolle oikealle, oikealle puolelle. No joo, no mut näitä, näitä asioita päästään näkemään. Mut mennään nyt tuohon Karolainaan. tulee aika pitkä jakso tästä, mutta tota, ei mitään koitaisi, kun kausataan käyntiin, niin vähän lipistää näistä. Näin ennakoitu, toi ennakoitu tietysti. Joo, kyllä, kyllä. Mutta tota, sanois nyt ensin mikä. Mitkä tekijät nostavat Carolina Hurricane'sin kaiken yläpuolelle tässä divisioonassa? Carolinahan on nyt tämän divisioonan varmasti sellainen herkullisen joukkue. Noiden kesän, kesän huikeiden vahvistusten kanssa Seamin Stahl ja nimenomaan Jordan Stahl, joka tuli nyt joukkueeseen. Kyllä, minä tämän paketin näin tosi hyvänä. Cam Ward, todella loistava maalivahti. Ehkä hänen takana ei ehkä semmoista semmoista tiettyä savakkyyttä olee. Brian Boucher on tietenkin kokenut Jermu, Justin Peters semmoinen, semmoinen prospekti enemmänkin. Siinä sitten ehkä heitä kumpaakin voi sitten peluttaa siinä kakkosmaalivahtina. Se tullaan sen näkemään sitten, mutta puolustuksessa pitkäisen joni on ollut vähän loukkaantumisherkkä, mutta terveenä ollessaan kyllä on se Karolainen ykkös, ykköspuolustaja mies Tim Gleasoni on, on hyvä puolustaa Joe Korvo, joka jälleen kerran tässä Carolinassa pelaa. Jamie McBain, Justin Falk, nuoria kavereita. Falkikin itseensä kunnolla löynyt läpi jo. McBaini vielä, ehkä pikkusen vielä ottaa, mutta varmasti hänkin niin on semmonen nouseva trendi hänelläkin. Puolustuksesta minä tykkään Carolinassa tosi paljon. on sopiva, sopiva sekoitus. Vähän, vähän enemmän kokemusta, vähän semmoista nuor, nuorekkuutta tuossa meiningissä. Ja voimainen puolustus. Ja sitten vain tuo hyökkäistä, niin kyllä se nimilistana, niin se vain se vain minut vakuutti sen verran kovasti, että Stalin veljekset, Erik Jordan, Tuomu Ruutu, Jussi Jokinen, Jeff Skinneri, Alexander Seemin, Chad LaRose ja Irit Lastia. Se on tosi, tosi laaja ja monimuotoinen tuo hyökkäyskalusto mitä nyt alla on käytössä, niin kyllä miuskusin, että tämä nippu tulee yllättämään Joo, en mä tiedä, jos enää, kun tätä katsoa, niin pitääkö tulla kellekään minä yllätyksenä edes. Tota, en tiedä, jännänähän mitä, mitä ne puolustet oikeat asiantuntijat näistä ajattelevat, mutta tota, äh, mun mielestä erottomasti Warden se, se on hiukkoille tärkeä, että loukkaantumiseen niin ei voi ennakoida, ja sen takia mä en ole niitä näin johtanut. Et lokkaantumisen kun tapahtuu, mä ajattelen parhaan kokoonpanon mukaan, niin jos, jos kaikki menee hyvin ja kaikki pelaa tasollaan, niin, niin. Ja sitten, sitten niin kun näitä, hakee, näitä tiettyjä jokereita sieltä, että kuka voisi nostaa tasoa, kellä olisi niitä hampaan kolossa, näin eihän perustuu. Tavallaan niin yritetään niitä ennakoida, niitä, niitä muuttujia sieltä, mutta kuitenkin niin, Mä tykkään tuosta top 4 pakistosta myös, mä tykkään hyökkäyksen top 6 erityisesti, mut sitten on jännä nähdä, että mikä hyökkäyksen roolitus tulee olemaan. Sitten, että toi tietynlainen syvyys tulla peräpäässä, sekä kakkosmaaliinvaihti että syvyys niin on vähän jännä. Ja on, mielenkiintoista nähdä reagoidaanko siihen, sitten se on tietynlainen oikeinlainen syvyys tuossa hyökkäyksestä. onko siellä niinku semmoista semmoista, semmoista niinku Tarkoitan sitä, että, että, että onko siellä niinku sitä oikeanlaista ja sitten sinne alempiin ketjuhin kuitenkaan. Ja sitten niinku tämä hyökkäyksen roolituksessa niin just on tärkeää, että, että, että jos idea on, että pelataan, että hyökkäykköskenttää on Stahl-Stahl semityylisesti tai stahl on skinner tai mitenkin näin. Että jos Stahlit ei toimi keskenään tai että ne, niihin menee liikaa hyökkäisomaan, menee yhteen ketjuun. Niin pitäisikö sit kuitenkin harkita top 4 laituri hankkimista. Kinkkinen juttu nyt, mutta tosiaan että jos se stahl ei toimikaan, niin siinäpä sitten ollaan. Kyllä me ehkä ite kuitenkin näkisin jopa Stahlit eri kuitenkin. Se on, se on jännä nähdä, mutta kuitenkin siitä muuttuu sit silloin se on top, varma top 4 laituri. Ja sit ehkä semmonen laitavyrkäjä laita hankinta mikäli Jordan ja Eerikki pelaa ykkös niin se, sen kausi näyttää, mutta joka tapauksessa tuossa sen verran kuitenkin tuossa on reagointiparaa, niin tuossa on Ja tuossa on ja kärki on pirun terävä Niin, niin se, se on se mikä sen nosti lopulta tuonne On joo, ja plus vielä se ei sovi unohtaa, niin nämä nuoret kaverit Jack Boy, Jack Jason Bowman, Jack Dalbe Aivan huikea AHL ollut ollut heillä ja Charlotte Checker on aivan siellä kärkikastissa siellä ahl että ei ole mitenkään nämä nuoret niin poissuljettuja paikkaajia. Ja puolustuksessa on myös Ryan Murphy, Bobby Zanglietti, kaksi semmoista top prospektia myös sillä puolustuksessa. No joo, ehkä heitä, heitä sinne vähän kaipaisiin sitten, katsotaan, mm. mutta kuitenkin niin siellä on kykyä reagoida ja tehdä, tehdä tuhoja. Mutta kun katsotaan tuosta konferenssin lopullinen ranking ainakin, tai katsotaan nämä play joukkueet Sanotaan silleen, että, tota no niin, että kuka, kuka jää viimeiseksi, kuka jää viimeisenä rannalle ja sitten katsotaan tuo top Eli tota, haluatko aloittaa? Joo, eli... Otetaanko ensin, niin ensin kukaan jäpi viimeiseksi. Kuka kon, koko konferenssi viimeiseksi. Siellä on 15, eli menee tappelemaan ykkösvarausista. Raft No, ainakin omaan näkemyksen mukaan, niin se olisi näkymin siinä Toronto, Montreal, Florida Akselilla olisi aika lailla se, se viimeset jämä Kyllä, mä laitoin niin kivurilta, kun se tuntukin, niin Montreal Canadiens on siinä. Siellä 15, sitten konferenssi siellä 9, eli kuka jää viimeisenä playoffista rannalle? Kuka sinun mielestä jääpi? No mulla se on tiukan päänön jälkeen, se on Devils jää kympiksi ja Tampa Bay Lightning viimeisenä raapimaan oven taakse, että hei mekin halutaan mukaan. No niin, eli kuka sulla sitten viimeisenä raapimassa oven sen play -offin? Viimeisenä mulla vaan raapii tuo Washington Capitals. Näin kylmästi tulee käyttää meikäläisessä rankings. Oho, kakita ois playoffeista pihalle, toivon aika Tämä on raaka-peli. <laughs> Selvä. En mitään mennä tos sitten sijaan ylöspäin. Viimeisinä playoffeihin mulla menee Winnipeg Jets siellä kahdeksan sulla. Mulla on myöskin, Winnipeg Jets siellä kahdeksan. Pitäsen siellä seitsemän mun rankingissa on Pittsburgh Penguins. Mulla taas on siellä Buffalo Sabres. Sitten vasta kuudentena, ja tässä kohtaa haluan perustaa, minkä takia nämä Atlantic Divisionon kaksi vuotta playoff divisiona voittajana on aina eli Rangers on mun kuudes. Niin johtuu siitä, että koska mä on niin tasainen, se tarkoittaa sitä, että ne se oli toisestaan pistetä pois sen verran. Että sen takia voi olla, että logiikkani on väärä, mutta kuitenkin Rangers siellä kuusi. No, mulla on siellä Pittsburgh. Selvä. Capitals, Kaira, itse asiassa sijalle viisi, vähän jopa ansiosta. Joo, ja mulla on siellä taas sitten se Rangers, just näistä samoista syystä mitä sekin eikin Kyllä vain. Boston Bruins on vahvin divisiona kakkosista eli nelona. Samaa täällä, Boston Bruins. Kyllä, kyllä. Kaikki kolmikko meillä on divisiona hoittaja tietysti, niin mä kolmaneksi. kolmanneksi. Aiemmin mainitsemastani syystä juuri Atlantic Division on kolmanneksi. Joo, ja mulla taas kolmantena on se minun uskomaton heittoni, eli ottava senaatori. <hysy> <hysy> Asia selvä. Mä Carolana Carolina Hurricanesin kakkoseksi. Carolina mulla kans kakkosen. Ja sitten ihan sen takia, että ne Niitten se voittaa on divisioonan, ja se on, ne, tap, ne on kanssa niin selkeästi muita enempää, niin Buffalo Sabres on Itäisen konferenssin mestari, ja tästä mä saan paskaa niskaa, niin varmasti. <tuh> ja <tuh> <tuh> mulla on Itäisen konferenssin voittajana Philadelphia Flyers, oranssi luotetta. Selvä. Näillä mennään Itäisen konferenssin salta. tämä paketti, ja ensi viikolla käydään sitten lämpinen Kyllä, ensi viikolla sitten läntinen ja katsotaan sitten kuinka paljon tässä saahan paskaa kumpikin iskaa, mutta se on hauska nähdä, jännittävää nähdä näitä skenaarioita. Kyllä jatketaan luonhaittaa ensi viikolla. Kyllä, kiitoksia paljon. Whispered Spoken In time